د پېږي ها نکست سره 합ټه د خټه بای دی د خټه بای دی ډېر شو د عاشری او حرم شریف کې کنه تراوی کېږي ها حرم شریف ته بلش پروا کوي خود نه وک شرلای کوي یو دا مشران غوري دې مشران ته د با کا ویږي انا اقحوند نه کو زدا شپه شوم ازل دې جات شپه اقحوند نه کو حرم شریف کې کنه مثال دا د څه وکړش شوه د سبه شورم سره چې ویټه به ما دې داري وای بیا مې بيګان دا وای لګون بیا ما سره لګیون بیا نظر بند لوکو کنه که شوون دي کی دې شیزه شورم سره ویبی نه غچې دې کنه ما دې داري برابر نه وای نو ما وقته انا مې آ د حرم شریف سره حرم شریف سره به داوی کلاوت لګیار مې دا, دا مشرع زه خدوم نه خبرم قسم دي او ټول شپه په هغه مګری حرم شریف کې دا چې کنه کمپیوټر سری تلاوت کو هغه تلاوت کنه چې کم کمال هغه کې دي نه هغه پکې نو نو حرم شریف کې دا چې کوم ډول سری تلاوت کیدا خبرې دي شي زرا بل دیسه بل دی کاند تاسو وایو ودونه ته چېرې جشن لریږو نو حضره دې دې شیخ زرا شورانسابینو د دې شپون لري دې مو کې چې په دغره تیږي کنه په دې به شړې دي کنه بچای سلامونه کوي نه نه شړې او که تاسو دا په تلګیال تکې ما علما داسې نه دي دا مونږه خدای پاکستان ته څوره کوو نه ته شان دي د مولانا مولوی مقدم دي بچای وخت وته سملی نو خیر مټرزه بده کنو علما یو نه استحقاق د بچای وخت د عزت نه زیات اگر کې نه کوي نو د استحقاق د الله شتګ ادم کدا څه نتی دا هم دې ته بس اوین قص منه او یا کمدداوشد ا و... او زیاداله ورتل قرانه او لولا قران یزين فترتيل سرا او ان سنلق بي بشکا من غروو من غروو تاطا تا ننا سنن کی علیہ کا منغر تا ته د اسمان نا منګر ندا به د به ترجمه ما منګر وو بیګی د اسمان قولا ثقیلا اغه وینا درنه اته ویلی ترانه زکل قران قران مراد قولا ثقیلا سنم اورات دې قران دې تر ثقیل خدای دې شکل به وحي کده نو پدېتم کبلې مه اسلام ته ترتیب وکړه هه پدېتم کنا به اسلام باندې با په جېبي کې خپلې رانی کلامونه لې راو بلی او بل دا نه چې امر او نهي دی پکې نو امر او نهي باندې راتک کار لري ځان لیکنه دي هه اداهنګیا ذول دین یا ذول لقنه ییږی مشعسان کار دي چې نام ګراندي او بیا ير رسول خلق تدي دا ټول شکل شکل دے په خول دی خلکو ته را شول شکل دی امر او نه یی عمل کول شکل دی هپا ټیم نو وخت پټین کې شکل دی دون اس شکل ندیم ها راځي الله پکوې ان الناسئۃ اللیل چه پاسې دل تهجد ته پسته خوبنا د تناشئ ابوږي پاسې دل تهجد مانز ته هي أشد وطعن وأقوى مقيلة دير مؤسر دي وكرا هي أشد دير زياد مؤسر دي وطعن طبعي ما لكولو دا نفس أمار بسوكي وطعن سمنا أو طبعي ما او پقابو بلکه پقبو کولو د نفس اماره بسوکی چې پدې سره نفس اماره بسوچ دی صح پقابو کې راضی اصلاحی کې کده کې ٹھیک دی جام معنا ده ها ا د ذکر علین کې او خبره کو مخالفت دنه ځکه چې الته کې اخرت راغلي دی او اغه اخرت راغلي دی نو بس اغه اخرت چې دی کنه اغه په موافقت باندې بیا کوم نظر تباه کسان ترجمه بیا برابر نه کوي او ابلغ خبر لتكوك خلي كجن مخوقنا واقوى موقلا او دير درستي د جهه تلفظنا ولي جبدمي ده معلوم اشوا شيخ قران يزين سي تلفظ ضروري ديكنا امم صح ضروري دام انا شي واقوى او دير درستي کیلا <سؤال> <سؤال> د جهاد ته او دا لا حکمت وې د قيام را راځي چې د شپې عبادت کوا ولي <سؤال> ان لك فینحاري سبحا طویلا ساده پر دروازې او مشغول دي او تصروت دي وګوړی مشکر اسم ربک او یادو نوم د پروردګا مراده مراده ته نصبی ذکر دې کا دوا معالج ذکر دې یادو نوم د خپل پروردګا او وتبطل لیله تبتیلا دزبان زمونغه د فارغ دګبی یو شال پک راجی حرازه او وتبطل لیله او منقطی شد دی الله ته دما سیوانا تبتیلا په کامل انقطاع منقطی شد متوجی شد دی الله ته په کامل توجہ نو کامل توجہ دادا شتمون قتیش الله تا پکاملی انقطاع متودیش الله تا پکاملی توجه ضرور مداراحبانیت ندی یا دی کنه دی الله رحمانیت په اسلام اوستاسه کای رحمانیت په اسلام کې نشته او بل طرف ته پرون ته رد کړو ور احبانیت نه به تدعوها نو تدعوها صرف هغه رچوی دي کندیش او ضعف راه عین رحمانیت ته وصلت نو دا جواب ته نه مشکل دی جواب دا دی چې وته تبدل دا معنا دا چې جانب د واجب تعالی ته په جانب د غیر الله ترجیح ورکا دا معنا نه چې غیر الله بالکل فریدا ینه او شکر کې بي بنا ستدا نو دا ته اول فکر دی دا په کاملین کداشي نه جی یعنی زه خدای سره بمینه نه دا سنا او ینه دا د پیګي او د خدای د مينې چې کم کارونه دي نه غو خز د مينې د وګینه نه پرې دی دا معنی ته د قرینې زوی والله ته څنګه پوښوي دا معنی دي فره خوشاله نه هیڅ مشو غري دا د سټګري چې پسرو زردور کو لایق دي کوي او جانب د خدای ته ترجیح ورکو په جانب د محلو ار سو چه دیخه ار سو چه دیږي کاغه بیږي کاغه خدد او کاغه وید او کاغه لول دو کاغه مال دیو کاغه پلا دیو کاغه ارځی چلی نو کلار وزه د خپل سره برابر او نجي خدد ناغه به د خساسه د عاشه نه دیږي لری ضمانه لا رب المشرق لا پرورديگار مالک مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو لشتري مستحق د بندگی سے من دقه وجدکنا چې پد ته وجهه وكیلا مينشا په وكیل سره وكیل سمانا پول کارونه په دوسه پارا ټول کارونه د دوسه پارا واس بیر اصبر کوا علاما فاز سمانی یقولنا چې وی اوه استه پرشانت کی اوحجرهم حجرا جمیلا پیږي او ترک تعلق کو دیسرا پری دদ্বীপ پر خودو جمیلو سره چاګه شکایت او حکایت پیږي کنا او خلپتنی حقیقت شکایت او حکایت خلق ته نهي ابذرني والمكذبين اتمامو او پرې دم مع المكذبين پرومې متداوی سورۃ النون کې 13 شو ته پرې دم سره المكذبینونا سمانا ته دې پرې دم سره المكذبینونا اولی النعمتي صحاباندا د خوشحایشی دي او مهلهم او هغه لته ورکا قليلا ان قریب رانی سما نکړ په بدر کې رواني وډیشو د دې مطلب څه شو اے چې خدای په کوئی تمه او دامو کذبین پرېدا د دې سم معنی څه د دې معنی دا دا چې ته چې انت کام مالا زما غرفتې پرېدا نامانه کبد دا مکی جوندي نو مکی جون کې انت کام اجازه نته ته انتقام مالا او زم ما ته را خوشی کا زم غریت تصفی شودي په ته انتقام مال دا معنا او خیر دي ان لدينا انکار المجहीما <coughs> زمون پنيش باندې انکارن سدي هغه څنګه دي انکار زمندنا کېل دا زمون پنيش باندې څنګه دي نو کې کې سدي هغه قيود دي قيدونه دي اتکرایی دي اتکرای په جنه چلاستیا ورچي اگر لاستا چه چې د ده مجرم او پولیس والا چه ورائی چه وطا او جحیمن او قور چه کم دینو گئی کس چیزن که دی او طعامن او طعام دی زان غصتن چه خاوند اختان خطیدو دی پا حلق کے چه دلتا حلقی بان خلی نب برزی و نب لان دی را دی دا دوریع دی زکون دی غیسلین دی دا دری دوري او زقوم او غسلين دار دا درشيان دي وطعامن زاغ غصتين وعذاب النعيمة او عذاب چکم دي ترناك دي يوم ترجو پو پا کم مرد بانه جا حركتو کی الاردو زمكا ها بس رابا او او غرونة یعنى دا زمكا با کی چا پده غرنو او پده زمكا بانه والعاد او پده او وقانۃ الجبال کسی بم مثیلا او وی بچکم دی غمنا دی رکید شگو بیگہ پشان د دی رکید شگو مخیلا بدون کی لکدہ سی پګړہ تا کنه د س بدون کی لکدا دی رکید شگو دا اته ته پیره للاس کې نو ټولو به کی کسی وی کی دی رکید شگو او مخیل منه بدون کی او ان اسنا الیکم رسولا منګر علیګری تاسو پیغمبر شایدا علیکم پیګی چې غواندی غواندی پتا شو تاسو پهنا فرما نه کما ارسلنا الایلا فرعون الرسول زکه منګر علیګلی چې کم دی فرعون تر رسول تاسو فرعون رسول پیګی نه فرمانیو کړ فرعون دا غره رسول چې مصالح اسلام دی اما فو نو نه په اخرته مونګ دیونی په دنیا کې اخر دم وبلا سختو پنی ویلو ندق رنگ بطا سرموكم هادام حناده جی نفا کیفا نصرنگ بطا تتقون زان بچکے ویا ترنگ بطا تتقون زان ان کفرتم دا پیجی کپخپل کفر ولانی یومن عذاب یومن دا یومن تتقون پر اللہ کی دلید دا مسکی قرید جنرم اترد دل پرید فا یومن ان کفرتم فی فی آجانی لعذاب یومن یجعلوللدانا چې ګرځي په علکان ماشومان شیبا جنسمانه جنره اسيابدا بډاغان ولی اولي بدان علکان چې کوم یو خدانه چې شدت پکې ده او ولی دا پریشانی پکې ده نو دا پریشانه ده و چې سپین باندې د بخته زر راځي کړي راځي لیکن اویہ دار چې اوبددن انزو زراکاوته نو واقع ته سړی په پکې بډای ماشومان په پکې بډاغان شون دماناشو پایگی کانا یومن یجعلو الویلدان شیبن السماعو نو کشیبا با دنی وقبو که نو اسماعو که وقب نا که نو بیاب داسو بیابی نو درائی ولی بیبزکا نو درائی چرا نو نی قتنی پا مقابل دا لیپ چی دنو آلیپ قوی آتره کانا اسماعو اسماع چی دن من پا پیرون دا بسیری شیوی بی پس سبب د دې عظمت تذکر و دی پدکر و ده پس سبب ده سختل کر و دی اسمان د شری شوی او کان وعده مفعول ا دتبا ده خدای مفعول واقع کی دن کی واقع کی گی الله پکویا ان ھاذه د تمام مزامین پدی صورت کی ذکر شو تذکرہ نا نسیت ته پمن شا ات حدا د چاچو پخای د دې فروض دي تلارا نصيحت کمل کی او ان ربک دا بیان د نسخی د فرزیت تقیام لیلی ان ربک یعلمو چې فرودی گه ستایوگی چې انکه به شکات ته چې ادنا کم من ثلث الليل کم د دری د جو شپینا کله کله نه نسب شو ارازي دا نه کنه کم د سولو شايز د ليله مرتان وایا ونسبه مرتان وسلو سو مرتان هر څه ار یو سره مرتان نه کوي یعنی حسبما عمر اوله صورت او د اول د صورت کې کما مر شنو غدري خبري دي کنې شي د پکه استه دي الکا شي او اوتوان عفت داتو عفتون ته جاتا ته فتقوم و عتبتي حا تا کې په من پسل نه شي وي علماء وکړي ته ما به ته ټولې پسل لاړې کوم کې پسل پیدا شو کولې د قبت او توای پهتون د قنن یو دیږي او تقوم توای پهتون دږي یو توایپا نه کسونه لم ما کې شابه کرن دی یوم دیږي او الله یوقدر الليل او الله تاکن ذاکیشپا او النهار رز تاسو دا تا کتن لره چشپو نډیر او علم الله تا علم دي چې ان تاسو څو چې تاسو پیګه طاقت نه لري د اندازې د تقدیر د تقدیر الليل والنهار طاقت تاسو لري ها نو پتا علیکم الله متوجې شو پتا شو ان رحمت سره نو وسوسه دا چې کار کوي چې فکر او تاسو للي هغه چاسان د قران ورولش په مودره کې ها آسان چې وسکم د اسانی اچھا کله گراني کې به بیا بس کوي علما الله تعالیمو ترازو دې کې سدياله کان درې پر کې دي او درې والو پر کوت قيام الليل ګران دي اور یي ما جاوی دي ولج اے او چې کله تقیام الليل منسوخ کداغه حکم بیانې ها همکه حکمتونه لا قيام الليل او علما لا علم دي چه ان سې کو نو ان مخففان لمثقل دی برخه ځکه چې د ان ګریما مصدرینه دي چې س ايكون كينكن نن ته چکم د نوګې کارونه دی ورکړي دا ګرادات مبارک په حدیثونه حوالہ کې نقل کړی دی او د ثقه دلیل لپاره فېکه الله تعالی دې چې شاندارې س ايكون و بامن کوم نتاشنا مرضوا مریضاله کال کې قيام الله اعلان دي کړی ها او وقا خرونه او نور کسان به یې د ربو نه زی فلعت پزمکه کې یپتغونا طلبيبا من من فض الله د خدای په تجارت سره چریزته نبی تم کی عام لیل مسافر تم گراندے او اخرونا اونور کسان چې دیو قاتلون دی بجن کی پرار د خدای کی مجاهد تم گراندے ها نو فکر او ما تیسر من بسلو لا غچ آسانې جو قران بیمنا او باقی امور وافل ضروره باقی مسالات او اتو وقتو زکات او کوی پین دوالم جنہ ازکات ور کوي صدقه څه معنا یانه صدقه پر اللہ ما تقدمو دا دا دی ما اقردو لقلبا حسنات صدقه نپلی ا او ما تقدمه لانفسکم او تاسو سچ درانه کې د خپل نیکود لپاره خپل نیکشن د لپاره من خیرین بغیر عمل صالحنا کبدنی دی حکم علی دی تجدو هو تاسو به بیانومه دکا خیر عند الله دکا عمل پنځ د خلای باندې هو خیرن فیه او چا به ډیر بهتري داسې دا کو زمیره پتل دی او دا خیرن چې دی د تجدیدو مکولې سانی دی او خوې مکولې اول دی تاسو به بی به مې سبه بی خیر او او اما اجره او به به مې دې اعظم دی جهاد اجرنا مستحق الله او استغفار د خدای نو دا حکم چې دین نه دان تر قیامت پورې دی وردا موږ شوکی کینا نو خو تر قیامت پورې روان دی ان لنکان او رحیم الله ان لنها او ور وه ملا بخوند کوم مهربانه دي سوره مدثثه مکيدي وهي است 50 اياتن نشفق تندوسه ته بسم الله الرحمن الرحيم دغه مکه او عقیبا چې کوم د تمووي او د دې کې دوه خبرې بل نور مینه هغه دا چې د ذکر او شت په کرکو جوه نو جدا ولید ابن مغيره چې دي ابو جهدی یو اجلاس قائم کو ير وی رسول الله تصو وي عدل 책임ت کتاب نه د شوري چې په شريکاو ته دا ټول وایي دغه ډېر ښه وي سری یوه سره تېوي سپېښو یاره وي د ته دغه څه کم دینه دغه وایي وسو کاهن اده قران دې زم ته بکاهانات وایي په شي او کاهن وته وایي کاهانه نو وسنا کنه راغره وږه کې ولیدیم نو غیر راو له کې ده په دنیا بستا سو خبره کې مخالفت وکي چې دا دغه معامله د قاهن نه ده دا ته نو بیا په کې بل یو شریو وي ګوره ولید ابن مغری او ترته دښمن وګوره خبرم کړره خپل ترته کنه بل یو شریو دا چې هغه بجنون به و تو أنا بجنون به و تو أنا علا خبره پخدا لیکن کی کوم جن دا څه خبرې کوي چا څون دا د خبري وی بل یو شریو شاعر به و وي شاعر نه دي پېږی شاعر خاص په خیالاتو کې ګردي بس خا... بلې پېښه او وېدا هغه بسخه نو څو تو وایې ته تو وایې څه مې تم سردار نه خو کنه لزاملی وو دې دې میماندارو دې لا سکے جګر ګوله لزام مندل په جګر ګوښه باندې ستوي او نو ساهات کې مې تو وایې یو مار په سوچ کوم دا تکې د ام په تفسیر د سوره مدثر کې پکاړ دې وړي چې په سوچ کوم به دا معین د تاته په تفسیر د سوره کې نو سوچ چې ساحر زکه چې ساحر د دوو دوستانو په مابین کې جدائی کوي دم دمنګ نمبرګر جدانکړه ځمږه زمږه مرګري ځان سره ټکړم دې دوه کسانو په مابین کې جدائی کوي ساحر ویناو ته ډېر مونږه چبړه یی بس ټک په دې بس خبره وکړم کسانو ته ساحر وایي زدا موږ ته یو یو ټکی وایي بلبتہ بلټکی وایي بلبتہ بلټکی وایي موږ کنه یو ټکی وایي نو دا ډېر د بار کنه د شیادت په او بل څه کوم د بیا یو واره خبرو کولا دا دبل ترک دې تفسیر کې موئید یره وی ایمان به مون په تا باندې وروړو خوړو راځي د اسمان یو خطر شي زمک پنو مو کنه چې من جانې بالله عز وجل ایلا ولید ابن مغیرا ان محمدن صلی الله علیه و رسولی قاامن به بیسره د اسمان او مونږ وینو چې د اسمان لاره داسه نږدې نه نو ته وې چې دا پسو انا رضا اچې دې ته چې په د اسمان ماتې کړې انا دې پدې دې د حتونو فاطمه دې چې د رب العالمین ترپنه مختر عظیم مونږ په طاغې نه یی باندو دا تکې دا یو تکې مكنځه او د دې سره حضرت مبارک تسو حکم اخ حکم نه یار درې دا څو حکم تقریبا یو سبنه پورې احکام تدې دي په دې کې نه چې په دې کې غالبا کوې دي زاته موږ شنو دي شفارله زکه یا ايها المدثر اي په جامو کې ځان انختې دون کې يا قوم دا پرې ده دا په شي دا الجاميده ځان لريګه لری کذزانہ جامی نو خبرنه تاسو سورۃ مزمل کې وکړه فانذر نحکم ولی فانذر خلقو یرا انذر را دی او فبشر او رسول الله او دی نذیر دی ک بشیرم دی ها ولدی وخت شوق مستحس بشارت نشته ټول کافر دی اتزاده وحده نا خلقو یرا بین حکم وربک فکبر د خپل خدای بدایي بیانوا لوی بیان روا عزت شان بیانوا وشو ادري مو سيابه کپتو هرږي دي او د خپل خپل جامع پاکه کا ولي عرب بس عربو بدن شکار کو سمدا چې دې سردان نه تنه خدای کو سمدا چی او نه کنه او دا عربو په جامع غشت بي نوګدي اوګدي به جوړ کری بي نه هغه په سره شوي بنی جاست پر آلی نتا جامی پاکی کان یعنی دونوگ دی جامی دا تکبر دا پار جو لول خنری والی پی نشک بیشکا نا اوی بر سم دا سی دی جی آباسا او دا مازار خرکتی ار مانزت زان لزان نوی نوی جامی بدی جی نوی جامی باقشه ای زدا چې کم کم وزمه ته مړه یې تکاپه نځي زاستره نو او نو داستره مې بیا چې اړه لمر هغه دکی زه ذکر دې د پدې کیسه راغمه ته جنې ما وره خو قیمتي جنې بس زه داسې بنپم قلم خوړم مکان هغه هم بل را توواچو ما ځکه چې ما بیا سلام وره موز برابر کړم دائم فزې پرخوډه بس ما آغا بس بیار آغا ماتا وید رامی ترس تووا چوی دست آر شو ایست آر شوی پا دی موسکوی ماتا دوا کوای آراب ہو جی نور دیر تا کن خلک دیجی موسیم جرینو او سندق شدیخا جامع پاکی کا جن دیر او بازی ہوئیو چا مراد د جامعونا عمل دی مراد د جامعونا سمان جامع پاکی کا یعنی رخ پل اسلام د خپل عمل اسلام کا على پاکی کا اور روزہ او عبادت تبوتانو لکه تاسو پرې تانه نکړي په جوړ دا ینه د دینه د دین ترکې په کې لکه اوس پر نو بیا یې پرې را نا کوم حکم دی موږ را بي شو څ څ حکم دی لکه حکم شو کو دا څلورم حکم شو پر روزه او عبادت تبوتانو د دې ته اصلاح یې کړی وو په دا دي څوک نه خالص ولا تمنن تستفسر اتمو ورکوا یو شی ولا تمنن تمور کوي یو هبه تستفسرو چته طلب د زیادت تاریکي د دا الله صلوات نه السلام که یو سره د اړې وړي او دی ویچې ادا نه ټول جماعت له زیاتره وړي نو ثواب پکې نشته نو جائز د نبی د پاره ثواب ده دا کوم دی دا نه اوله تم داې په مپاره کې وي اوله تمون تی ش ملی کوه بلته ت ترو چې ترطلب د زیادت کې دا غ نه او دا خوکې ساادتيولې ربې کا فیل او د پااره د خپل د ضا د پرودیګه سب کو صبر کووي په عذابانې پهدانو کپ ناکور چپو کوواي چې په شپیل کې نو په ذلك کا نه دغه بقطته کې که نه یعنی دغه يوم ایذن پ نن تا قرر يومنا عسير دا روز بچی کوم دي سختي په کافر باندې ها او غیر عسير شان بنی ارچر په مؤمن باندې هغه باندې با شان دي اللهم يسر هو علينا زرني اي خدای پیغمبر علي سلام مبارک توي چپريد ما ومن محمد جنا دا سدي په اتفاق او په اجماع د مفسرين سره ولي ابن مغيره دي پریدمه ام پریدماله دا ومن سردا غچانا خلقت وحيدا چې دی ما پیدا کړو شکل پیدا کې به اړ کووند د دې کې چې خالي وو د احل او زمالنه او جهنم د سره مالو الواد وسرو چې کله پیدا کېدو او وجانت لهو مالم ممدودا او ما ګرد ولي دره پر مال پراخه هر کس او سرستا او وبنینا او زامن شهودا بګي او شوچمن دنه حاضر په محافلو او کې محافلونو کې حاضر او مجلشنو کې جرګو ده پاره او ما حت له او ما وسعت ورکړی دي پر اخی می ور کړی ده دته تمهیدا پرې کنه او تمهیدا په پراخه ور کول او پر ارشې کې ابي ادي او سميت ما نزيد قللا سميت ما هو النعزيد دا عزیز چېونو درې نبا غره پونټ واي وخت کې نو دا سو وې ثم يتمعو ان عزيز patches وخت نه کې ان عزيزك الله ان عزيزك الله خدره باندې غوري او راځي او کلا دا چې نو د زیادت باندې کې یو دا کلا شراقه کنا د دین رښتوی د مال پکمېدو کې شو پکمېدو کې شو حتا ما تفقيرا چې ملکی دنه پاتې دا د overst له دوانه کل لابینا نور جا بد تنقو باس ای انا حل نکو ما انهو کاني لی آیتنا معلوم سره خب انصاف سره دا خداها کتاب سره او د قنم د دا د ددين سره او د احل حق سره په انصاف روان د دن� دو دنیا روزی بما پراخی کی پراخبی که بکه او انهو کاني دا دا ده آیاتنا معلوم آشواء پہیکی کانا دے وہ لے آیاتنا لپنا دے آیاتون زمانگ سے قرآن دے آنیدہ معاندہ دا آنید پاییر پر معاندہ معاندہ دے عنات کون کے دیتا ہوئی جیسا الحق کی معماری پتی ہی نسا زدی چرزد با دے مکلب قلمہ مکلب پیکمہ پہیکی مکلب پیکمہ پا د دسعود غر چپ جہنم کے لئے ترمیزی کے رابر ہی دی پوئی گے آو چدا کافر بپا سعود غر بانے پا دی جہنم کے غر دیتا سبب پا کیجا کیجا کیجا کیجی نو اویا اشا سلویخ کالا با دیا کیجا کیجی او نا گنا بیا را جی بیا با بیا براپرو جی بیا با بیا براپرو جی حلو مجر را با پا قصی روانا او چې کوم دی دا ور دی په جهنم کې وګوره خدای ورسپیږي او خدا قش حدیث کرا غړي ادم وله تاسو ته مخبر کړو ورنه انه فکرہ دتی کوو کو یو ورکا ته مخبره کوم ویدو کنه او هغه درونده دی ولګول چې د قران ی زی موده د صاحب قران مبارک سوو یما د یما نو کبدا نو څو ته چې وکړو نو فقته د عباسه دې تنځي گنج کو وبصر خي گنج کو سنجي چ گنجي خو متا کبر دې كندې تنځي گنج کو وبصر خي گنج کو افم ما اجبره بیا اوکړ دې د توحید نا مستكبر تکبر او کډ ایمان راوړونه پرځله نه په کاله وی وی چه ان هاذا نذر قران عظیم الا شهر يوسر مگر دا جادو دي چې دبل نه نقل شوه دي يوسرو چې دبل نه نقل شوه دا جادو دې ما ته تنوي چې په جادو باندې اټپ وکړ او ان هاذا الا قول بشر ندینا قران یزیم مګر دا وینا د انسان دا د خدای وینا نه دا الله په کویا سوسلیه سقر نو موږ طالبانو په مابین کدا مشوره ده چې سقر دې ته وی چې دا بیا غت اسدی جهنم ویخ جهنم لې یخ نه دا غره خبره ده دا څنګه تم مشوره شوې ده ته وګورې یخت یې ګرم دی څه اصلي حصہ کړ پیګه کنه زردي چاغه ده بيګي موږ به داخلو د سوازول د پاره 70 تعده اصلي ماننده کده سکرتا اوما ادرا کما سکر تاسو شه خبر ده کجرا سکر سے شه دي سګه باسي دي چې لا ټپکي نپريګي دي کو چپدي کو او غردي شي او ولاته زر او نپری دی اغه شو کو چلا ده دی نه بهر دی راغل وطن دی اغه بمرابوی ابا دی ویا چلا ټپکی نپری دی اګو کوله لا او ولاته زر نپیدو غو کوله ځا سودی کینسو دی نامانادی لو وان حتول البشر سوزون کید لپاره سه د ظاهرې شرم دی مالکانه چې سوزون کید نه دا یو شوګه ګرم شو احساس دی نمشور خبرها داوت ارائحا تیسا تانشر اپا دے بانے نحب دا روغگان دی نحب پرشتی مقرر دی ادا تایبان تغیم چلا دی افسر چی دی دا غنم دے ملک نا مالک غنم دے مالک تیگی ادا کالو یا مالک لیق بیلین عرب پرمتیو چکن نکشری جی ادا افتل لسنون خیر ندا فکارو شو چپالوان دے پا قرائشو کیا بولا شدر دا بل شچ کم دې دې په پالهوانو ودې شکم دې نشو د شرمنو وستلا او دې بپا شرمن باندې په اقصا تدریرا او کله بل تر په اندیږي اوی له څوکا samt به وی چتا صدا شرمن را کړګې زمو د خپل اخلاصکه نی هغه بجنه شو خلاسی پیښید یو په غلا عذور به په لګوریو ا سرمن شرمن به اوسو کېدلا لیکن زمو د خپل نو درې یالکه یو او ټوکه ته قالې کولی نام وینې له پته تشیر کېږي ټوکه ته قالې کولی او ته وی وی سو پرشتي دي په جهنم وی نورلسو وی ول لس ما طراږي بس وی ول لس زبېشه ازما کافی شو ول لس وی ما تاپ وی ما کېږي اوبه دا غوډه پیګی ودې زم تا سو سمبالي نشکول ا موږ اړیدا دی دوه بمنګو پیګی نو خره پاکوي چې دا اشمار د واقعي د نور او نور لس پرشتي چې دین او هغه اثر کې نور لز کدي چې دا نور لستی خدا پرشتي دی او اې حادثه منفوکه راتل دي قوت الملک قوت السقلان د د یویم ته مقابله شکول پات پيګه او باکینور لسمه وی دی بیری زکه ثورات او پنځه له پټول کینور لسر راځي دی کنده راغلی دی په پیښه اولمو وی دي ځان نور لسول دی اولمو وی ته تحقیق خدا شه ایم ندی چې اصل کی ګناوه نور لستی د ار ګنا په مقابله کې یو پرشتہ مقرر او پيګه نا چې جنا دا دا یو دا. دا دا دبل نوغتغه وګونو نو نورلستی ته تاسو یو در تشمارې لیدي اونه راغې په مخابله کېدان نورلستې سي اوبره تدان چې بسم الله به دا ارګي وي نه بچي ولی په دې کې په څري احاديث کراغلي او چې پدې کې نورلس هر په دې هر هر د زبانيې په مخابله کې ولانته هغه نه بوات کې نورلس هر پني کنه ته بسم الله که څو هر په ندایات نادر شو نپارد رد او اللہ بلشد وما جعلنا منگ نده کرده ولی اصحاب النار صاحبان د اور إلا ملائکاں مگر ملائک او وما جعلنا او منگ نده کرده ولی ادتا هم اشمار داوی إلا فتح مگر دپارد گمراکول للذین فتنا منا اذلالا گمراکول کول شنو گمراکول نپاردان کسانو چې کافر دی ولی دان خبر اکره مارتا پولی اکره لِسْتَکَنَ الَّذِينَ او دَانُر لَذِکَدی چې یقینو کې هغه څان چې ورکرې شوې ده و کتاب ملي دا وې په کتابونو کې لستکنې دي او یَزْدَادَ الَّذِينَ او زیات چې کوم دي هغه څان چې ایمان ورده جوهتایمانه ها او لَآيَتَابَ الَّذِينَ او دا نه شکوونکي هغه کسان چې ورکرې شوې ده و کتاب غیر د یهودو نه دا اخو مختنی یهودو ګره او المؤمنون او مسلمانان او وین په کې شګچوبو نګي او ولي یقول الَّذِينَ فِي او دا پار یې هغه کسان نجوی کې مرض دی پوندي نه مونږ او کاثير مول چما دار الله یهاځه انا سيرا د کډری بهاځه په دې ادرسه مثلا په حال کون دې کې چې دا یو مضمون عجیب دی هه پدې باندې لا سې را تکري نه نه په کویا دامه پیرا تکري دي شکراته کوي جل الله بغیر ااده تکبلاله هه چ په دکره نغي ان دغم نغي هغه شوکو چیرې دی دا دا د مثال له د دې عدد نه انکار او یا من یشا هغه دا را چې تد دې کی او ما یا له د ربکا او نه پوی کنه پیجنی هغه لخر د پرودی کار تا کوم لایته او کو نور سری من حيث العدد او من حيث القوات نه پیجنی موږ یې خو پیجنی او ما هيا او بیا غلط خبر او ندران سقر او ما هیا ندران سقر الا ذکرال البشر مگر دا چکم لی نسیعت تی نفارد انسان چزان تنو ساتی کل لا لیت حر پی استبتاح ہوئی استبتاح سمنا سرینو کالان دی یعنی کل لا والقمر قسم دی پسپوگ میں واللیل و پشپا اذا ادبر ارکل کیرشي ازره یضر ادمارا سمنا نماز او صبح او قسم دی په سبا دا درم قسم دی اذا اصبر هر کله چې دې سګی رانا کی جوابه قسم دا دی انها چدا څکر چي ل احدل کبر یود غتو بلاغان نوی په یی یود غتو په یی کی مصايب ندی نذیرن بشر ی روان کې د د انسان دی خدا ته نه بدلږي دا برشاعر ها پیعا دید حر پیجل، لمن شاعة، پیجی یعنی لمن شاعة منکم ایتا قدم، چی دویلوان دیوازیو کین ایک او یتا اخر یا روستو شردن ایک او كل نفس بیما کسبت، نا پرون تیر شو، او اد نفس چیدی، بیما پا اشاق چیدی، بیما پا اد عمل، پا بد عمل کسبت چیدی، رهینتن، محبوستن، باغی کی اغین کی بده بندو غان پروتی مگر سو الا اصحاب الیمین مگر صاحبان د خلاص فی جنات او وی باب جنۃ صاحبان د خلاص چې عمل نما او د خلاص ملاودا او یتسا انونہ دا کڅه بجی ته لذي شی وبرخه د تب کڅه لذي سوال بکی علی المجرمین له حال د مجرمان سوال بکی د حال د مجرمان نا اذا به کوي فاني سلي جماعاتلککم تاسو څه شي چکم دی نو کې کسو را داخل کړیې کې سقر پدې سقر کې نوی په پله وی چې موږ دا کار نه کوو د دې وجنه سقر تراغلی قالو او به وي دا کافر چې دې سقر ته موږ لم نکم من المسلمين نو موږ دا د مشکاون کو نه ها نه مرګړیا تابانه بدر راشي مسلمان ثبوت کراغلی دی مولوی یافو کراغلی دی چدے نہ زاہ ماندمہ چھ چلہ من من گوایو چدی پ پرو ان دی مقلپ بلکہ پوسول دی لم نہ قومن المسلین چدی پ من جواب لم نہ قومن المسلین ک من المتقین للصلات من گ تکان د مای تکا د دماندنه وکړي دی موخه تپاسو او مکل پخرو ان دي بلکی و ټول دي ولې په سوالات کې دوه خبرې یو په سوالات کې کوم دینو کې اکثري عمل کول دي او بل په سوالات باندې تکا ساتل دي دماننده اولم او ولنم نکو او نو مونږه انو عمل مسكين چې تو عام مرکو مسكين تا یعنی زکات هم نور کو یعنی په دې میں می تکا ته او بل او كنا نحوده او مونږ چنه نوتی دبا غوټکی دبا ها غوټکی ما الخائب سر دغوټکی دن کنا په باطل کې او بلو بمو وکي انا انا او کاروټه دا غو سر دغه کنه به دقه کېدو ما او كنا نو کذب او مونږ به تکذیب کوو یوم الدین د ورځې د قیامت په یوم الدین به مونږ تلزید کوو حتا ترکه م پوری دا تدجیب کو او موږ پدې کفرمانه ولاو ها حتا تا ن یقین ترې جمر کرا دې تر مرګه پوری پکو پر ولاو ها نن په کوئی چھ پما تن پون هم دیتا شبات شاپین نو سال بس ادی کیږي وقت دا موضوع کی عم د سر نشه باب نشتا ن په خلاصه کوي ن په مالهم نشد لگا ان چانه تذکرته چرا قرآن اجریمنا معذین اعراس کئی نپی عمل کئی نپی امان دوڑی او کعنهم گویا کدوی فدی نفرت کی عنی القرآن حمرن مستنفرا دا خردی خردی اللہ و تخرووی کبی نبی و تدغری خردی مستنفرت وحشی او فرد چ دې خته کړ د من قصوره د ازمرینا او اے چې دا وحشی کنا هموري وحشي, وحشي. علاوه کده انشي وهک وحشی هې ماره وحشی روته تپوس کوم حلاندې ک حرام دی ها حلال دی حلاندې غره کذا البوخاري او کنا وحشي هموري وحشي او فرت من قصوره چې تخقیدلې دی د ازمرینا نو چه ارکل دان حماری وحشی ازماری وینی کنه او ازماری خوی احکار کئی ازماری خود زنگل باچا دی نو دانگن چه تختی نو پا دخن تیم کئی یعنی دوی دومر یریگی چه دی کنه او یعنی پا دوانو خلو بانی آواز کئی نو ایک دان چاک لینی او پا روستو بانی دغم کئیو او روانی دقا شایر جینو قصوار دیکی دا چل دی چین او بل پدیکی دا چل دی چوارو کخا او بل پکیو کمال دی تشبیه ورکڑی د دا, دا چانتر خیر دی حضرتنا مخا پکیگا دا. دان چکم دی خمری وحشی دی دان خبری خرق نو خرق خود تختی کنا او دا چانت تختی ازماری تپشانت ازماری جی نو کتختی تختی دی دا رسول اللہ تشبیه دا, دا ازماری جرور کلا پیش ر څه زبردوخته ته پیړه مستانسان په شان د ازمري دي نو د ازبري نه عمر ته دي هر دته په دې مخه مخه پکېږي دا همګان چمکه او هاوکاله طريق ښه بس نا اس کوئی چی اخترت دا څوره پکوي چې وخت تر تدا کی صدا خوبل جوړېږي بلکې پته کل كل عمر ان منهم هر یو د دینه ايوته څور بکلي شي صحف منشرہ دې کې کنا اړه جن موریشیا بي وې د کيا وسل دي ځکه دا کې کې وسل د ما پښیموند کوي یو ښه پاږ مې آرام نه ሰړي دي بیا مې چې راغله دا راغلي دې کړه موریشیا بي چې دین دي نخ په م مات شیو نو یاری و جنہ تماده یو خپل یو فته لاندادا نو ززن یم یم یامیشی دغه په چمن لکی سړی وڅو وی دي بعضی سړی به مخبر کیږي هاغه غیر आम्ही سړی دی او دا کې موږ شپه ته ويمند کی زکه چې دا تفنیس لا ور کوټه سړی ما جی دا شپه د بل یرید بلکې اراده لري كل امر ام منہم یو سړی د دین ان یوته چې دا ورکړی شي صاحب منشرہ هغه صحیپی منشرہ کول او چې پغې کې د نومي او د رب العالمین د طرف نه راغل کلا بیگې دانش کې دی ولی اته نبی باباوی نو صحیپی تزمرشت او نو فقوختونکې کې قابلیت څه ټکته مګر زه پرتو یم تر هغه کان چې قابلیت په انسان کې کنه ته ګورچې سلام راځي کنه وه ها هغه د سی جبرئیل السلام دی دا چې کوم دی کنه واکره جی ترمذی شریف کراګلی دي چې نبی الله سلام په غار خلا کې او کنه د دروځې نبی الله سلام تیرې کړی ویچ راګړو دې د حضرت قبیچ کم دی ناګبس شوی کنه د خوته راځي هغه ورځ او ناګړو ډېرې به شي کم دې را ینه شخت شوي به ځکه څلو پندورو ډوډۍ ډوډۍ به ولله هغه او چې باندې سلام کول لږه کنه نو تازه ډوډۍ پکړې وه هغه سره پکړې کړې موږ یې وسربخ کړو او خدیجی بي په سربان کې خورده اره هردا ته روانه شي اګدا اچره وانه او نجيب اللهږي وی هغه زمانه راغله وی تاسو نن نه راځي خدادا <و> دا دا صورت چې دا غوړی وحید پیغمبر نه دا غوړی کنه دا خو دا غټه په ولانا بیل سلام بولی دا خدای دی په هیڅ دا خدای ولایت انابي لایتي محمدي پیژن کنه پیژن هغه بس اتمیم وی دې ډوډر راغشته دا او بعد حضرت وی کواٹ کې زمونږ استاد قندار مریشه بو د دیوبنه فارغو چې نه نبہ السلام یو واری په غار هرا کې په عبادت نکو بلکې باندې نبوت منځه بیا کال تا نو کدا باندې نبوتینو خبره مالو خلا بعده نبوت هم دی بیا وتا ول تکه باندې ناس ته نو چا ته دا ولي به په دې ماته پیغمبري مې راشي ویله د دې په شي جنات چه وې مزید هران تر روان او تاسو په سره پلاس کې بيداسي نو سړی وته راګې به شه تو خو شواسل بالله کنا نو اوس دې تاسو ته ما خدای غتش لیدنه دای ورو منه چې اتم برا سره یو مګ دې تاسو خو له غتش لید اوس نا رسیدې کنا نو دې دا نبی با د نبوغه باندې ته تو کله کله به کې نه استنو په دې کې دا وروړره ان وی اپ جیبریل وې یو چې الله عزوجلال وې یو د رب العالمین سلام وایا انا په دې اعتبار کومه دي چې خدیجهت القبره باندې در رب العالمین سلام راغلي دي په بولي بیبي نه راغلي نو په دې اعتبار باندې خدیجه بیبي ته ټول بیبانونه پروت ده کنه دي انا دا فضیلت یوزی دي ټول بس نه معنا شي نو باندې کې دي خدای ما قدرې کا ته چې انت کسری علاقه بمخاطب کې الک لیاقت نشتا انا متزروع خبر خلاصه ده کل دا ده بلله ی خاپونه لا خه بک جي نهېږي پږ کا نه دا خیت نه کلله ان نه دا خونه ن تکه ده ننسیتتي ممن ش د که د چا چ خوښي دا په ق کي او وما اسکوون لکه ننسیت قبل ولم خوندا لکیېږ وما کو ال لا شاء الله او را مندی چې کم نصیت نهم ل مگر چې د خوی راده شي او تووفیک ته تتسکییل برقرآ ورکی ولكن في القرآن كانت هناك فيه أنه لا يوجد وَأَهْلُ التقوى خداه فاتحه دينه وحدي تقوى دي أحلي تقاسمنا أهل دا دي دي بنيو التقوى منه انسان دا نوية لديه وَأَهْلُ الْمَغْفِرَانَ او متقيت بمغفرت كي أهل دا دي دي بيات شسوق تتنوية لدو آغة بمغفرت كي بسم الله الرحمن الرحيم سورة ذكرت مقامت مكي دي عداس الوية تأياتنا مبارك بسم الله الرحمن الرحیم دیگه همه خبره چې موږ دا چې خدا ولی د ابن مګیر ده پر د عذاب بیان دی ابو جہل لپاره ابو جہل لپاره او بل څه کم دی کنه او نو ویله سلام چې کلب جبیله سلام راگی او قرب ته وی او ته به نو حضرت په سر درد نه چرانه یې نمش مسرت مبارک کړه کنه چې موږ کله په وخت دی جوري سره دا قنای جن بطال ته بچپی او چې تخلاص کوي چې خلاص کونکي بیا ور دا سموایا فه ماس من غو تا یاد وو من غو تا ټول خبره بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم قسم قرن بیومل قیام قیامت پر د قیامت باندې دا کلمه د چکم دین تاس ایده را او کی کی او جادت کلیمه تلاف کا قسم کی دا شایف کلام العرب دی اپی کی اغم استاد سروچلا پکنه او جت خصتنېشتا او ما ازه او اقشم او سره ده نه قسم کومه نه خبره په تاسو رکی نيستا شمرصور مې او ماته یاد زلا فېکي کنا په تفسیر نه دي کلي او عبے چهبو په دې کپیه باندې شرحه کړلا او په حضرتنا خو باندې هغه وی دي چې باندې کسان وی دي چ دا الله <سؤال> چې کم دې کنه الله <سؤال> زائد نه او کنه او دا چې نه کړ چې لا حاجته الکسم <سؤال> بمعاذليك اقسمو نه دا صحیح نه ده زکه دا د ټول ټول کلام د عربو د نحاتو د بلغو د فصحو باټ له ولدی دا صحیح نه هغه دالیکې دې حضرتونه وکي تاسو وری هڅه دالیکې دې مولا حضره دی وجنا مصرادا نوعدت نشټري ګور لا اقسم هنا قسم خرم په يومه قیامت بل ولا اقسمو قسم خرم بالنفس اللوامه با... دا غنفسه چې انسان باندې بلامتیاوی کبه دیو کې نن په بلامتیاوی یو چې دا دیول وکړه او کني کیو کې نو بیا په بلامتیاوی دی وی تاسو می وی دی په سما پارک کې يومه الحسره کې ا وی بلامتیاوی وی دې دې دیول الانسان اتمات د تکنه لوما او د قنجه اماره مطمئنه د خبر مې پدې لس مې بار کې پثر کې کړه خبردان سره یاد درا ان ترې کې دا چکه وره ټول خبر مې تد اي حسابو الانسان اي ګمان انسان کافر او دا د کافر کار دي مسلمان نه دي ان النجم ازوا ما چمن براجمنو کو د باست پارا ادو کې د ادو کې ولي تختی شو کو زکه چې ادوکه چې دی عماد من عماد بدن دی عماد بدن دی بدن ته کنا دا نو دازه کووی بلې منګه قادرنو ان شو بیا چې برابر کو بنا نا اغ اغ شنه د کوته ده دی دسننه د کوته چې دا واړو وړی دی په بارو له ما نه پخټ ما قدر بل یریته بلکې اراده لري انسان یبجره دا نام چې دی کنه دا بیا درې دا لام چې دین لامی زائده دی او دا چه دین دیده کسو او ان مقدر دی لیبجورا یعنی ان یفجورا او یفجورا منو یکده با پیگه چه دین اس دروغو کی امامهو آن اشیطا چه دمخی در آروان دی چه قیامت دی او یسئلو او تا پوسکی استحضا انگوری چه ایانا یوم الکیامہ چه کرا بایی دا روز قیامت پتلی دا چه کم نیداغی که دا سکی دا استهزاء انده تاسو ته پوسټي چې یوم قیامت چې دا ورځه قیامت پکلي یره نو پایځه مره قلب شورو ار کله چې حیران شي سترګي یعنی اوبري خيغي ده چټ تراشي ولی دې دغه چې اگر شېل دې چې د خیر نشته خیر په پاکستان کې دا چې شېل دې خیر په کې نشته راځي او نو پایځه چې ناګنا هيران شسترګي او خصپل عمر او طول شي او طول شي او نوت له لشي او جمع الشمس والقمر او جمشي نر سپمه پر اخته دوکي د جنوبي مغربنه او یا چې کم دي جمشي دواړه پتورې دوکي نه يقول الانسان دغا قامتك انه وي انسان يوم اذن بتقوى کي چاين المفر کمځه کي دي زیاده فرار او کلہ نہ کلہ دار ہر تیرا تے عادت ہوئی او کلہ نہ لا وزر نشتی زیادہ پنائے ٹھیک ہے نا او الہ رب کا المستقر المستقر کائن یوم ازن الہ رب کا یہ معنی جو قبل ہے اور ربت ستاتا پتہ المستقر ٹھیک ہے او قرارگا قرارگا المخلوقات دا ٹھیک ٹھکانہ دا تھو مخلوق دا سو فجرت کې او سو فدوزہ کې دکمدی او جنب په ولي انسانو په دې ورځې قیامت په خبر ورکړي چې انسان تا یوم ایذن چې ما ختمه هغه چې درو مخې کم عمل کړی او اخر وشې کړی دي نه اول عمل او ورستري عمل بلیل انسانو بلکې انسان علی نفسی وقبل زبان باندې بسیره او دا بسیره تن کراته پرمبارګه ده صحیح کې بسیره تن دے شاہد بوی او گوائی بوور کئی پاکپلگو ناونو ولی تمام اندامون بے گوائی بوور کئی کنموکے او ولو علقا او اللہ وی چدتا بزر سزا ور لابد من جدائی ولو علقا معانزی اگر کدی پیش کدیر عضونا جمد محضرتن دا و خلاف و قیاس بات سرادا لا تحرد بھی آغا حمر مسالا چکموا اغرالا بې ته حرکت نور کوا ویہی پدی قران عظیم باندې لسانه کا عجبی خپل الله لټان جلبی چتتی تلوار کی چاسنه چرمان چت پوتنشی جبري سره یوځي وي نہ ناشن را ان علینا جمعو همغه باندې جمع کول دذیدی ستاپه شینکی او قران خود دلشته دذی ستاپه جبا پیدا کنا انا هو ارکلچ موږ دا قران عظیم مبارک لولو قران هو توقیده قراءت تدته قران به معنی قراءت وقیده مغوته کیده تو جبریل روایت ما ثم ان علينا او بيان مون باندې میاںه بیگکان او بيان ول ده قرانی زین دي ستا پجباس او دا مشکل ده قرانی زین بیان مستاپجبوکم او کلا کلمه دیشته حقنا مل تحبون العجله بیگی استات مين د چ کمد دا اا شيخره چې زر پنا کې دن کې دنیا ده او ته زمنه لاخره او تاسو پرې د اخرت ايده پامل نه کوي وجوهن مخونا بعض مخونا چې مخونا د مؤمنانو دي یوم اذن فبقر رمضان ترو ترتعذبي بګي او خندان بې او راځا شادمان بې ترتعذبي اي ربي حناجرا خپل پروردګا تبوري وړی دیدار لبيشته کنا دیدار د افګي شرقايت کې د پګي او د دیدار د خدای د پارا په ايشباد کې د اناخاوري اگر چې متذلبت آرامن خدای دیدار موږ وغدي کنا ان کېږي هغه به ټي اوقې دي وي وجهي يوم اذن الى ربها الى نعمه ربها او نيامت بګوري موږ ان دا ټک نه ديږي وړي ارق خپلتا وناځري نه به سلام چې دیدار صاحبته او د خدای نو دایاته په استدلال کېوي نو څنګه تاسو ازابځو منه نه ها نسو کنه تاسو به خدای ګوره خدای به ګوره خدای جال به کولای نو په استدلال کې دا نس نه دی نه سلام پېښ کړی انمای تبتزاری ځا خبره کړو وضوهن اول دې مخونه جنا رکا سلو مخونه دی او یوماین تاسو په اړه باندې بشریتون دې کې کنه بشریه یعنی څو بیګ کنه او بوټي بوټي با سره سمانه بوټي بروټي ا د سو واه او تزن نو اي مخاطبو ته بګومان کې مخاطبا ان يفعل بها چې شریه پدی پد محنون بنده یعنی په صاحب باندې د مخنون فاقرا ا غ مصیبت چې د شا دوکی ولا مات کړي بېګې بې کار او زهر دي ته مصیبت پېښه دي چې دا شاه دونکي مقتل یا شاه دونکي مقتل دی کنه ها لکه د ما مقتل دی نو د شاه اوبو کې چې ما چې بیا سنې شي بات کړي دا ته کار پېښه دي دا ما نه دی کنا تا سندا کلا حقدا زابلغه سترا کیا ارکل چوره دا روح بلغت کې را راځي دی روح انساني اتران کیا چا تراکی جمده ترقو قطندا لمنعی گردن او رسی که کم دینو گئی قصه تا دلتا که مره تا یعنی گرگرو تا رو رسی که او وقیلا او امویدیشی چه من راک سوک دمچون کے دی چه راشو زبادی دم واچی ویلاج ولوکی راک دمچون کے او علاج کون کے او د دنب یکن داشی چه انہو الپی راک چدا وک کته فراق دنیا دی دنیا زمانہ پات کی کی چدا پی عاشق او ما اول نه پکوچ ولته پته سا کو به سا کی دی او توبشی یوو پړنده د بلی پړنده د وجه د سخته د سکرات الموت نو که فکر کرا او نه مړی په دا کټه کی او چدا دا کولی شله فز ویو را وی دا سولی سختي شوړه دی برداشت نشي کولی چې نازي تدی په دی او کل د نا nana د یو په تساکو ني ساتي او پيږي کنه او متصلي به شي یو چې کوم دینو کې کسو پندای د بلي پندای سره جاي یو سختي د بلي ساته ا ها ال ربك يوم اذن المساقا سا پر برديغان ته پتا کومې ځبان دی مساق دا ملزق برګری مونږ یو نکه ا ته تذکیه کوم نکه درس لا نو قنایزین تذکیه کوم نکه ولیکن کذبہ لیکن تکذیب یو کده قران او د صاحب, صاحب قران او تو وللا ای راجو کده ایمان نه په قران او په صاحب قران او ثم ذهبا او دی بلانو الا علیه وی کی اگر خپل انتا یتمتوا وی کی چې په تکبر باندې ا پتا تکبر ته تکبر باندې تکول خبره تکبر مې شبې پېږي ابي پدغه يتمات ودا دا منې چې په دوبر باندې ته دا دغه يتمات وتیفي او اولالك فاولا ثم اولالك فاولا مارکه ها د دې یو معنا ترجمه داد کړو اچھا او یو تر دې دا غنې یو ترجمه داد چه اولا لکا وارو که خال حال وارو که لا اقتدا اور فتا پوری فا اولا بیارتویم چه لا اقتدا اور دا پاستان دا پرا سم اولا بیادا لا اقتدا اور لکستان دا پرا ابو جحلا فا اولا و بیارتار پرا لائی نا سلوکا تدا خبرو شولا او دا نا تاکی اے دا تکره پر دایته کی دې چې ته د دې مستحقې ده بل نه او یو بل خبره ول موده کړی دا اچو وام کها دا سلو کر ته چې که کنه او لاله ک خرابې دستانه پاره او لا سمونه ها ینه خرابې دستانه پاره لا ول په وخته مرګ کې نازل کدن او پا اولا او بیاستار پار خرابی دی پا قبر کی سم اولا لکا بیاستار پار خرابی دی پا حشر کې سم او پا اولاستار بیا خرابی په پا جہنم کی تیک شو که تیک روشی آیا حسب الانسان انسان کافر چا این یترک صدا چا دی با پری خودریشی چکم دی محمل ان تکاسی او مکلف په باحکام د شریعت نهي نه دا سندجي علم یو کو نو تفتن اي نو دی چې کوم دي د منی مم منی جيون نا دا هغه منی او دا هغه نو په چا یوم نا چې هغه پر رحم کې ورغور ډول شو او ثم کان او بیا چې کوم نو کې که دمی جامد شو علاقشوا بنا شکشوا فخلق الله پیدا کړ به کې کنا نو فخلقا صورتو صورت یې پیدا کا نفسوا اندامونه ولابرابر کړه سو واسه معنا دغه اندامونه برابر کړه نفجعل من حزوجین ذکر و النساء الله وکړ دغه نشکم دینو کې کسو دغه چې کم دینو کې کې علاکینا اغه نه وګرځول زوجین به یعنی مذکر او مؤنس بیګی اور زوجات سری چې مذکر دی بول مؤنس دی الیسن ذالکا اینه د تغزا د چکوونکه د دې کارونه دی د قادر نه قادر نه دی الا ان یحیی الموتى بالا ا چې جمدی کی مړی د سنت تر کده چ دی دا کې به بلا دی نا مبارک چ دی دا آمدنی دی او هی احیاء مثلا سونه ایتان دې کغه ته خبره چې کم دی دادا چې علی شهم مبارک یووار چې کم دی کنه او علی شهم او دا حسن او حسین یووار بیمارو انا علي شه مبارک لاړ او یو شیخ سلیماني جمل په هاشيت الجمل عل الجلالين کې لیکلي شي په هغه برله چې تو علي شه لاړ او یو شن لبغه وکد شپي او هغه وته کوم دي نو کې کې او یو ساعه هغه چې کوم دي دا و بشي ولا ورکلی ویژه دازا لمیشن کا او وسه کای چې راغې کړی کنه او د دې دروازه کوم دي روزبا او دا ورځې ویدې لپاره ته نیولې و چې دا علي شه حسن شه وحسان شه دا خدای پاک جهات ورکی او یا ورځې نیولې و نو چې کله ما کنه دعا غوړنه اال انيوت څه سم دعا ان پوک کو چې هغه تحرير وي سوي وتا هغه تحرير وي ا تحري ته نه برابر کړ او پځای کې چې کمدین پشتاګه پخید او دې سو او د محام ختم دیږي نو پده که مسکن ناغید جو مسکن ناغتا قوی اغا بارک اللہ فی کم بی مالس شیر بس اقا علی سے ټول طول تو عام آغا حریر چوا اغیر حواشت و غلی ورک او فدق روز بازی بس سر پی ما خامی پو بوباندر جماعت اکرلا او نوری سکم دی پره او بیا پسان لبانی چې بیا بلحش شیط دقیقلا دری محیسان کنا دری زائی کری وو ناګنې بیا هر ځه په حقړه نو په کې چې کم دینو کې 100 او یو دا راغی یو یتی مرغی پلا مرو او ماشوم هغه به مبارک الله فی کو مسا فیا بیا پدری مزلبان چې کم دینو پدری مور یې په حقړه نو بیا په کې دا مشرکان او مشرک تي او قیدی دي او قیدی شویل هغه خلاص شو چې مال سره کوي ان د دې په شاع کې او د دې د درې ورځې قرانک نه لیکل هغه په دې د شاع کې د قران جي واجب دا شیخ صلاح دا الله خبره کړ د خفي او نور چه دي خبره ده دا چې کم دي نو اهداء وصلا دا یو دیر شتون مبارک دی حل اتا دا په ما قد دی کې سره راغلی په انسان ا ادم علیہ السلام او یا پجن جن ساما یا دغه او حین من الدهری یو وقتو د زمانه لم یکن چې دینو په دغه وخت کې مشکورا پیګې او ذکر شوی په انسانیت یې قابل د یاد او د ذکر لسال نه او ناغسري اغه ادم علیہ السلام کوه وای ولنه سلبیح کال دی سلبیح کال کې په مابین بېګې دا ارپا ته ود توايپ وا دین عمان کې داخته سلوي خلکانه پروته دا راځي دګه او کوم را ده سو او د روانه والی مطلق انسان والی مطلق انسان نبي نه مراد سری بیا نه او مطلق انسان والی نو مدرحم الله مدرحم الله دې بیا مراد واخ ان خلقنا الانسان تا کې سره پیدا کړی دی انسان من توفتن ننده فين دا قطرینہ ام او مخلوتینہ ام شاجد پمر دا مخلوت دی وړي د خجو دا خامن مخلوت ام په دا کنه دا نه پیدا کی کنه نبه تلیه په پدب دی انسان باندې امتحان کو خويره دا قادت وسره دی ذات احل هرګل ځا کنه بعض لوک ته او دا کی اهل شي نفاجأ انه سميع ام بسيره ما دان کان جمعدان د موکرته و ری دن کې ودن کې پستا غنچه مخکې او ری درکول جماعت او ان هدين حسبي منګه خدای له د حدایت د هدايت چر د لارې ته اما شاکران او اما کفورا یا به دې شکرګزاري شکر بوباسي او یا به چې کم دینا شکرې وکي شکر بوباسي په ایمان او یا به شکری شکرې کوي پکو پ ان تد ماګه د کافرو د پانه صلاة ده او اغلانا او دانې نی توقنا و سعيرا او اور چکم دي بلی دون کې او سخت او انل ابرار دالا غني کان خبره شروه وا ان الابرا ابرا چکم دي نیکان چدي یشربونا بي بسقي منك اشن نکاسي د شرابو شدكي د شرابنا کان مزاجه ح چوي به بګي او ګټکړې شوي دا غي سرا بيګي ګټ بوي دا غي سرا کافورا کافور, آ کافور دا کا کم کاپور دی دا کاپور یا نه سمانا هغه بد کاپور خوش بی کی خوش بی دا کاپور راخه او عینن دا ادا دا کاپور نه بدل دی دا یو تکمن نه سره دا یو چیندا یش رب بها یا نی یش رب منها دا بابا مردمن دا او اسکا پکیدا غینا اه عباد الله بندگان ده خدای یفجرو نها او دې بچاري کي شي کوم دې دا غچینا په خپلو منازل وګړي دمجيره پجاري کول دا د پپ مثال د پپ دي کنه چې کوم دې تیرا کغه أغر تبسله راکال يو فون بن نظرش په دې دې وفاقون کوني په نظر باندې خپل نظر وفاق کای اوه یا ح فون نه زمي ته وی زمي ها ايجاب المباح ته وی مباح شه پزان واجب او کول او یا خاطو نیومن او وی ری در دا اجر روزینا کان شردو جو شر داگی مستطیرا هیگی رصیدون کی ارش خستا رصیدون کی ارش خستا مستطیر من خورو یا مسیدون کهسا او بل ونیو تیمون ته او بی و تعام بر کو علی و محبت ته خدای کی ته محبت ته خدای کی یا سردا محبت ته تو امنه مې مې ته ویلو پدریم پارکه کنا او پدېم پارکه دا ویلو مسكينان دا به ورکوم مسکین ته و یتیمه یتیم ته واصيرو که دي دروونه په دې ته تی ویلو کنا انما نطعمکم ادا به وتوی ادا وینا چې کم د کنا یا فلسطین حال دا او یا فلسطین قال دا چې زوی دا خبره و نو خدای ته تعبیر انما انتمكم بقرہ خبره شروع شو چہ یقینا منګه تعاب خو په داف په باد له وجه الله له ثواب الله تلبی ثواب الله د پره سلم د ثواب د خدای حدیث وکړه او لا نویدو منګه را دنه لولو منکم دتا سنت جزا ان عملي او لا شکو شکورا او ن دبدلی شو مر په او انانا خاپو یا کنان منګایو مر ربنا نحپل پروردگارنا یومن د اخر وذی ابوشن چ سخته دا او قم پری راته خردا تر حدا ترخص منا اے گونجه تاندې نیو ولیدې تاندې یو گونجه کړي دي تر حنا الله ببت کی دی لرا توقعهم الا شر ذلك اليوم بچ پک اللہ پی لے رد الشر ددگ وچنا او ولقاهم نا وللا باور کی بیتا ندرتن پیگی تازگی د پار د مخونو او سروراں او خوشادی د د جنوں او او وللا بدی تجدا ورکی بما سوبرو صبر کریو تو گناہ نہ پے گنین سبر کڑیو پا عبادتی سبر کڑیو جنتا اللہ بو اطور کی جنت او حری را رشم جامی متکی نفیحا او تکی بیوالی پدی جنت کے پیگی کانا علالعرائک پیگی پاغا تختناوی جمع دا عرکتن دتا یعنی سمانا یعنی تختن بناستی یعنی اریو جنتی با باچھاوی ہی دا بچای خبرې دي كنني هر جنتی بچا ديږي لا يرون نبی ها دی بنې بي نه پدې جنت کې چکم دینوږي کې انور یعنی ګرمي اولادن حريره او زپې کې کنه نه چکم دینوږي کې سو یخني زم حرير باندې یخني طبقه زم حريده یخ دوي او یو ټاپه علي او ګرځولې بشي پدي باندې به او ګرځي مېسوکو علماء باندې ګرځي به امنيتن ګرځولې بشي پدي باندې نوخي ها ها او دانيتن عليهم او قريبتن عليهم اونځدي بي بی بيتا ظلاله ها اغه پېکي کنا اونې داغي مران د دا ظلال نسرې صغري يعني اولي اونې او زل لالت اونځدې کړه شوي بوي او تو په امي वेदाږي زذليلا پنج دې کثرہ غائش ینا له القائم والقاعد والمستجيب اربد می وکنه او او و یتو او ګرته وو بشي پدوی باندې ها بیا من فدوه تن بسم او اقوابن او داننګ اقواد جمله د کوفزا کوفچا دویہ جلسونا ها او كانت قواریرہ دې بد شیشینا خصمانه جنس ته شي شي دي کنه جنس سپین زردي خو په شفافيت کې پېژاندي شي شي دي مې شرم پکې ښکاری کنه ښکاری پکې دا پېښې دي ا شربت کنه دا اوس شربت کې د خشي رغه تیجي دا پکې دا ګلشن رغه ته لو دا کنه د 3200 باقي مزه نه کیجي هغه د شيشي ګل رڅري او چې هغه پکې چودي تک سپین یا سور کنه سور شربتي اغه مزه کېږي دا نشه دي ا چې کا او اسټي په دې کمخ کاری اغه مزه نه کېږي دا لوکي کمقام لې او یو ښاونا وې ها نو ګره دا بدل دې کړل نه سري او دام بچ کم دینو نو کې ور کا قواری را جمع دا اروې کنه ها لا ب لا من فد یعنی دا څو قواریر دغه شیشې وي خود سپینو زرو زمنا یعنی جنسه سپینو زرو دې خوبه شفافیت کې په شان څرې د شیشې دی د ساکیانو به اندازې کری وار او که خا په دې بلا پیشې اے ګور دې خور ګور خا دې کې بدمره شرابې دې ګور دې کاسه کې بدونې شرابې چې دا ساکې وړي ځکنه دا شراب بدون شرابې چې دا جنتی به دوه عمر سکلي شي د دینه بېګی او د دیننه کم نه زیاته دا سه دومره شرابه پکې پراتی دا به شراب دي کښه ناراضي وکښه او وایي اس کو نه پیها کاسن نا پیتا او من ما نا هغه قدروها یا شاکن به اندازہ تقدیر په اندازې سره به قدرې زئی شاریبي وایي په قدر درد د سیرابې د سکون کو نه دا غینه زیاتی نه دا غینه کمی او یوسکانه بیا ادی تما چوي سو دی باندې سکونی بشپدی باندې فيه حپدی جنت کې کا سان کاسا دکد شرابو کان نماز جوها چخلتا سره زنجبیلا سوند پوي سوند امن کا پښت او کېوت سوند وای سوند سوند پې کم دې سات ماګ وي کې کنا او پاګه کې چاګه دغې پکی او داګه دګیس ته ختمول د پاره کمشه اچي یا کې سوند وي او ادرک او پې او نن د چدی کنه سوند وګره نو سوند چدی کنه او دا اصل کې ډېر پاره شي چې د دی په دینه شکی لګه تیزی را شي دنیا کې په پاکستانه کې عرب وا ټول پښو کنه ها سوندو پېژنې ها ادره کاو ها بسان بس بازار کې مشتم دلته بازار ته تا تک سړی ته وشو راکا بس ته په خپل فتوري ناشای او ویتو پانیهم ندیسر آسل کے داغے پسکی داغے پخون کے پر اخلاجی تیزی پک پیدا کی او اینا فی ها تو سمع سر سبیلا بگی او کانسن کانمیزا جو ها چخل تاغیس رب زنجبیلی او اینا دا سر دا کو موجو کنی زنجبیل ندی اینا پی ها دائیو اینا دیپا دیگی شما کی پر سر سبیل سر او سر سبیل پیکی کانا سل سبیل او سل سبیلو تذکویو چردی دا شرابو پا دی مریکی خر سی یعنی تیری خطیری او یتو پا لیهم او پیکی تواپکی او گردی پا دیوان دی ویلدانن یعنی غلامان پیکی پشکل دا الواد مخلدون چردی دا زوانی بامی شی زدی کی بنا ازدان رأیتهم اے مخاطبار کلی چه تدوینے نحسبتهم تو پی گمانو کے لؤلؤم منصورا چه دا سی پے دا سدی ملغلی دی منصورا چه شندری شوی دی تارنا کنا اوائی دان رأیتا اوار کلی چتنا ضربا چه سمم پا جنت دیتا کدر دا سمم کچه تا سمم اینکی واری کدر سمم کنو حر چو سمم اوایزان ایت سمار ک چې ته نظر واچې په دې جنت نور ایت و ملک کبيره ته بیا مو می نهامتونه بچای له یا او عالیهوم سیاب شند سن سیاب شند سن عالیهوم عالیهوم د پاسز وی د پاسره جنتیانو سبیا سیاب شند سن جامید نری د خمنی قدرن شنی او استبرقون او دا غټره خمو او حلو اساویرا وا بچو دې شديره په دې کې بنگلي ولی بنگلې به چسړی تا چاو ناغه به باچا کول کنه دته بنگلې او ته باچو چاریو جنتی باچا دی رازا اساویرا من فدوا د سپینو زرونا او سقام هم په کې غنا او الله بشیرا بکی پدویہ نرم دتی شرابن طهورہ هغه چې کم دې دسکاک 6 5 ولی فاض ته د نجاستنا فاض ته د او فاته د نشینا ادره خبرې ته د مان ته کوم جلایلین نشړي ان هاذا او بیا بوتوی شی چې ان هاذا کان لکم ها دا د استا سره پاره کستا سره مانو د پاره جزاءن جزاء ویږي کنه او وکانه سعیوکم او د ساء اساء استا مشکوره مقبول استا عمل مقبول دی او ایدام او ته پتره قدم مبارک باد ویږي بچے دی رل کنے قسم لم مبارکی و تور کیں بس راضا ان اللہ پکوچ انا القرآن نازل کردي بيان انعان نازل کردي من گنازل کر دے بیان دے انعام دے قرآن دے اپ دی ددی دا ہا من گنازل کر دے قرآن پتہ باندے من حاضر کر دے پتہ قرآن عظیم تن جیلا پنا جلون شرع ہا نف صبر داسے مستقل شا ل حکم ربک ہا حکم نہ پل پر تا چ تبلیغ دی یا صدې یا صدې هغه کاوه او لا تطویر او ته تابیداري مکو وا به کې کنه او ته تابیداري مکو وا من او کپورہ ن د غون او ن دنا شکر پرش ک د غننګار او ن دنا شکر دیو ته تابیداري شو نک او وس کورس مربیکا به کې او عبادت او یادو نن د خپل پروري بكرة قبل الزوال واسيلا بعد الزوال او من الليل او تقننگ دشپئ پس جد لهو مسجدك وقتا تنموز كوا وصبحوه ليلن طويلة او تصبی ويدع الله پاکو پتنشپا اگدك اغادارش درق اسمو ما كتير شو كتير نشو ان هؤلاء نسبه او ان قص منه قليلا عليه علی ورد تلقورتان ان هؤلاء چدغی سردا اهل مکه چدی یحبون العاجله ندی خو حدا هغه شې چېر پناه کیدون کلا چې هغه دنیا دا او یزرونه او دوی پریګدی ورا هم رښت دو خپل ځان نا ورا هم خیر خپل ځان مته دا پمر دمخ دې خو او یوم نسکیلا اگر وزو چډې ر سختره چې روز د قیامت تا هغه تیارین کې نه الله پا کوئی مونږ چیو خلق هم مونږ پیدا کړی دی یعنی بي اصل د عدم السلام د خدینا او شددنا او موږ مخکم کړی دي اس رحمن دانو ندي ادا فکر کوو چې زمونږه دا اللهسته او دا خپل کار فکر کوو ا ترکه می وخت نه روان دي چې را روان دي او ته چې کم دي نه دا کې چاړه تیر کا او نه چاړه ځوان دي چې دا شپ ریکوم مخپل کار کوي او چلس تر دې پسې کور میهه واپس هي د دوم رم مزبت دي کته وو کته تل او پښې او څو په وی دا او خوکما خوکما وی دا او حکما وی چې پدې بدن کې پدې سر کې دا شي جنې رګونه دي دا سرونه دا نری د دې دا نری تار ده کنه د دې لمبایي کار ورکی بس سړي باریاں چې هریاں بچی شي چې بشو دې تباریاں او شددنا اسرحم او موږ او دا اور دون نری دي او تر دې وخت په خپل کړي راځه ا موږ غوښته موږ مخکم کړې دي اسره موږ دامن نه دی اوبې زشهن اور کل سیمنګ رادو کو نوبدل نامثال هم او موږ به بدل کو اغا امثال د دې په خلکه تبديله په ولو او وین حج هي دکت سردا قران عظیم چدي ادا سور چليه تذکرہ پمن شا اتخذ یال رب ہی سبیل تہ تو حاصله قولیکن دارا چې وما شونا تا شون ش غورک اولی د خپل ځان د پاره نیک لارا <تصفح> الا انشاء الله مگر چې الله ارادو کی او توفیق ورکی ان الله کان علیم الحکیم یدخل الله داخلی من یشا ار ان سوف تش الله ارادو کی خپل رحمتو کی چا, چا مومناندی او باقی ظالمان چې دی اعدلوا مزامن لیما سوره مرسلات مبارک چدی نامکی دی اوہی اخونسون د نا پنزو سیعتنا مبارک په بدی پیشوی او بسم اللہ الرحمن الرحیم دیده که قسمونه شوی دی پیوسو شیعن خوا داغی که خیر بیان بکو ادا تقریبا چی دی نو سا یو سو قسم دی خوا او سو آداد ری قسم دی را دا بلکس داغو پینزو پینزا قسم دی والمرسلات دی زمانه قسم بی په هغه بدونه با باندې شرع علی کلی شوی دی اور پنځل خوشاله وونکی څنګه سر زل خوش علی په دې بعد باند باندې سر زل خوشاله شي یو ترجمه دا وي اوبیا مدام شوی دا چول مرسلات یې قسم می دی په هغه پرشتوب باندې جاری علی کلی شي اور په د پرده امر بالمعروف نام ترجمه شوی دا وکه دا فانواصی پاتې قسم می دی په هغه باندې باندې ها دن کړي اس په شخص تی دو سره پېږی کنا او پېږی کنا یعنی چې توندې په کامل توندې دو سره نام شویل او یبلم یو خبرښت چې په الاناصی پاتې قسم می دی په هغه پرشتو باندې چې توندې کوي اس په توندې سره په امتصال د امر الله کې انتصال لامر الله کی تندی کی پتوند اسرا نامشتہ او دان رنگی ونا شرات او قسمی می دی په اګه چکم دینو کی کی باونو باندي شخورون کی دوریه جوړی او یا ناشرات ثمن د قبس رازہ پرکو اخورون کی د اوریه زی دی او دوریه چته کم دی خاری او نشرا پرخرول سرا او باران تلوی فل ملک فل قسمی دی پا آغا آیتون مبارکو بانده چر پرقید حق و دباطل پرقید حق و دباطل پرقید حق و رسلا پا الملقیات دی قسمی دی پا آغا پرشتو بانده چر وی القاقی پیغمبرانو تا چر وی نازلی پیغمبرانو تا ذکر وحی لغا اداولی غزرن او نزرن غزرن دا منصوب دی بنا پا دی دا مپل ہو دی لپار دی ازالی دا غزر دا او نذر یاد پردیه راول د بنیکان او دارا دا جواب د دي اقسام دي د سونه قسم نشي وشو چې انما تو عدون چتا سواده کې لشي لوا کې لک ان واقعین واقع کې دن کې دي او بیس کې دن کې نه دي نو پېژن نجوم او تم صد بچ کمد نه دا بې نور شي نور بتل ار چی رحمت شي اميزه او فرजत او ار چې اسمان با سیری شی ملائک پتراکو شی او ازر جبان نسپت او پا کم وقتی شی غنبا نسپت دیکی تک باو کلیشی پا دے بانده دا مختز مکنا او ازر رسولو او اکر ار چې پیغمبران اوک که تت راجم شی برای بر امت خود لپاره دا شهادت تو اقبل امت نا راجم کلیشی او راضی لی ای یومین اجلت او خدای پاکوی چا کمی روزی تا اجلت دا سیردون مسکورا ملتوی کلیشی بیو ملتوی سمانا رستو کلیشی الله اللہ پاک پل جواب الفصل دا رستو کلیشی بیو آگر چې جکم دین دا سطر دا پسل تا چا روزی پیسر بين خائک تا چا قیامت روز دا او ما ادراکما یوم الفصل امدتا يوم الفصل يوم الفصل واليوي والي نحقه ده باطل پسر بكي كنبكي ويلن اذا ويلن پا ار آيات دي او دا ار امت تاپار لزان لمستقل مستقل عذاب دي ار گناباني مستقل عذاب دي ويلن سخت حرابي ديوي يوم ائذن پسا قرز بان دي للمكجبين دا پار دا تجيب حق اللہ پا قوي الم نحل كلو ایا موږ نه دې حلاک لري خلک چا عادیانو سمو ديان دي او څومره نو او ول ما خلین او پیږي کنه او به نو ور پسې کړي دیر وستنی دحلی مکوم نه دي کله غیر نه دي او هم ور پسې کړي او کذالکنه فل بالمجرمین دا قرانګه موږ په پیدا دي مجرمانو شرم کوچ را کمстаўونه ویلوی یوم ازل مکذبی الم نخلقکم ایا ما تاسو پیدا کړي الله په کوی دا او بوچ کم دینوږي کې ځای پونه او سپوکونه به قادرونه دا کډر میه نو پځعن الله من غوږه ټولي دا و بو فکراري مكين په قرار پر قرارګه محکمه کې چې رحم د مور دی او اله قدر معلوم په کې کنه هغه اندازې معلومه تا چې هغه وقته ولادت ته دی نو فقادرنا پیږي نو الله په کوم څه موږ په دې قادر یو نه فنيه عمل قادرون وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُّ قُدْرَةٍ عَلَى يَمْنًا او سَخَّرَ بِهِ ذِي الْقُدْرَةِ د پر تکجيب کون کده حق علم نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اي يمنګه نده کردبلی داز مکا دې کې کې زم كون کې او پي وست كون کې احيا ام و امواتا دملو د جمدو او دملو د جمدو پم م, م... جمدي چې کم جم دې راتې نکړي دي پمخ او مړی را ټینګ کړي دی په هټه کې کاڅه دی ټول په دې راغلی کې دی او ویه ان فيها او موږ پیدا کړی په دې ځمکه کې هر او مضبوط چې کم دی غرونه شامخاتن بيږي او چتو چتو سرند متګولن ټوپه تیر پروځي په ارچه او چتو او اس کیناو کوم ما ان پراتا او وګو چې کم دی وگو با نه باغی د تشهرابا کو ویلونی یم اذل مقدبین ابي ابو ته خطاب شي کافر تا چې ان تل کواله تا صلاح شي ویږي کله تا صلاح شي علما هغه شي تا چې تا صلاحه تخذيب کو چا عذاب دي په دنیا کې او ان تل کو دغه ما قبل نه بدل دي او لا شي الى ذلن احصورتا ذي صلاح شعبه ویني کنا او دا سوری د لوګي د جهنم دا سوری د لګي د د د لوګي د نا کنه پدريځه یې چې نه ډیر خان ادم نه ډیر جاتي لی سلام چ جواب چې هاوند د دروچ کم دی شاپونو دی لا غلیلن چې نه چ کم دی پسری باندې سورې کوي سورې پکې یعنی بیگن نیحته یخذکن دی چې سورې پکې نشته اولا یوګ نیم اللحب او اند شد په کولیددن لمبي لمبیم تی نشرت کویدره کوډیسی نشي او ان حدا اور چ دی په ابتدا کې ا پټه دا خبر دا ترمي قلي با بشرا دین بسر کی کلقصر پسند ماڑے له جهنم بسر کی بداسی لکدا یولو یا قلاچ دا له بسر کی د چدا قردی دا بیا خره تر دا وینې د دې قلم رد دي بسر کی د جهنم تبش راور لا شي خا او دا وګه او ک انه جمالۃن سفر سفر اوګه که تب وایچ دا اوچدی جمالۃن دا چکم دینو کې اک سری علاقہ دا چکم دینو کې کې او خان دی جمالۃن او خان دی سفر زیل یعنی تور پګی دا تور ولی وایو پګی دا تور زکه وایو شو له مولک دی دی چې عرب چې دی د لوک تور نه په اسپر سره تعبیر کړي نظر که طورو آئی یعنی زیاد ندیو کری ویلونی یوم اذن مکدبین هازا یوم لا ینفقون چه خبری بنا کئی ولیس دلیلی نشتا لهم. او یو عذر لهم او پیگی دی او دیتا با اجاتت نشی قولی فعذر کی فیان تزیرون چکنی عذر بپیش کی ویلونی یوم اذن مکدبین هازا یوم الفصل دار وزد چه کمدکن دا دار وزد د سلید بین الخلائقو جماعاکم منګ راځم مکه ته تاسو اهل مکه وو ول معل اولین نو فاین کان لکم کیدون کستا شسته دیری فدپید عذاب کی نو فقیدون ندا د دا دا که دا, دا پرې پوکه زان خلاص زان خلاص کوشه ویل یومل مکذبین ان المتقین تاکي سرچ کم دینو کې سو پرېز ګارا فیزلن تصور کی بئی او عیونن او فچینو جاریو کی بئی او پوا او دانگی پمیو کی بئی می می متا اگم وی مشتہ ہوں شددیت اشتہا کی اگر جب جب غختنی ادب متو چی خوراک کਵੇ وشربوس کا کਵੇ حنی ان بیگی مزے سرا بیگی او اب كنتم تعملون في الدنيا اعمال صالح حمقدي ان كذلك نزل المحسنين دققن گمن گنی کا ان جبار کو نیک نيك نی کو کارتا و الدنيا مدل مکذبين او كلوا خناک کاے اے کافرو فدنیا کے وتمتو نپوالے قليلا فگیلگا وقت الموت او انکم مجرمون یا کنن تا سو مجرمانی اے تا سرور جرم ل من م ې لمر کوو اکل چېدي تلی شي چې منځو کې لار کوول نو نه کوئ لاکر د سری لاازکر د جز د مرانې نهقل دی و لو م مکبين په ا حدي س به د دا سنت ترې کده چلا سورته دې ختم کو اامننا بالله بوای سورته نبأ څه وخت ها بز په په به مې په کو کو سورته نبأ دا چې کوم دی مکی دی دا سورته نبأ مبارک مکی دی او هي اربعون آیاتن او دا سلويخت آیتونه مبارک الله په کوئی چمما دا عم دا عم ما په اصل کې عم ما دي او عم په اصل کې عم ما دي ا دې دغه ورته د دې ته په تفصیل عم ما د سشي متعلق يتسائلون تاسو څنګه په مابین کې د یو بل نه د پرده ټوک او یا تپوس څنګه د نبی عليه السلام نه عم د ټوکو لپاره دګتا نو خپل جی او انې نو دا داسري دا د دا دا دا سوال دی او دا په بیان د هغه شی دی سوال کوي اننده به ال عظیم د انغه کوم دیرو کې کسو د هغه خبر لوینا. لوی نه خبر لوی څه دی چې د قیامت ته الذی اغم اغر وزا چې دې پږي کې مختلف تي نو مؤمنان په اعتراض کوي او ثابتي کافرین نفي کوي دا خپل امامانه قبل کله سے علمون دا سے چې دوی په پیشي دا کافر ظالمانو چې دیکنې دوی په پا انکه متو په انجام د دې خپل قرباني پیشي پیږي کنه او چې دوی باندې په پدی پتا اورد باندې پتا اورد کې په پدوي باندې وسه اعزاز نژدگی ثم کلا سے علمون پیږي او بیا دوی پیشي چې پتا اورد کم مصیبت کې بدوی গ্রেফতার کې او دا نه حدلای دی په دې مقام کې فوی کې کنه چې الله قائم کلی دی په خپل چکم دی چې دما په باس باندې موت باندي قدرت شته ا علم لجعل ارضا اي مونږ ندي کړته ولې زمکا نه هادا اول کې بالا مونږ ندي کړته و جو او تا به کې مي خونہ زمکا په زمکه په قران نه دی او خلقنا کوم او دا درې او موږ پیدا کړی دي نپاسه اپیکې کمنه پیدا کړی اتا سو ازواجا په جوړه جوړه نارینو زنانه او جعلنا او الله دوی موږ ګرزول دي نو مکم خوف را حد راحت بدن تاسو چې بلې خوب سربتنا حد بدنو کې او را حد پوشي او جعلنا لیلا موږ ګرته ولې د شپه دا 15م دلیل دی لباسه یې کنه پرد پوشه ان اسمنه تا پخپل پرده کې پټي د پردې شه نه باسمنه د پردې شه او وج ان النهار او مونږ د ورځې د چکم دیر وز معاش وقت د کاروبار او ابا او الله وای مونږ جو کړی دي فوقکم نه پاسه ستاسو پیدا کړین دي جو کړین دي پاسه تاسو سب عن شداد واسمان محکم پیګې او تیری دی چتهری د لږه زمانی پکې ستهی ځان وستا ټیک ته دا قشلا او غا کړه ججعن وجعن النهار ما عشا او مونږه تقدر جي مونږه کمز تر ورشيزو سعم سامان شدا دا وجعن سراج المحاجا او مونږه ګرته وو دي په اسمان نو کې هغه دی و چې کوم دیږي کې چمکدارا کې چنور دی او انزلنا ادا اخرين الحمد لله اغاتم شو او مونږ نه جلو منهل او د ان غچ کمدیو لري زونه چې هغه باران ورول تنځ دی بي زکه چې موصل ان غ جنا ته وې شدان چې کم کې کې سو د هي زمانه تورنځ دی بي نه ته وې ما ان سجعا جا او به کم دی بدون کې ادا رسله 파را لنخرج به شه ننوخرج به چې من قروبه سو په درجه ده دیسره حبن داني لکقلا او نباتا سبزي او یا غیا د سارو یا د سارو څخه یعنی کنا فوکو ای غیا د او وجنات الفافا او اغه بهونه ګور یعنی دیرونو والا او راز د بیان دا سدي امکان د قیامت بیان شو او صلی الله بیان کې د او قیامت ها او ان یوم الفس یا کینن به د دې شدی پمابند مخلوقاتو کې کان هم کاته دا وقت معین دی د پاره د جزاو د صدا او یوم او دا برাজি یوم فاگرز باندې پیګی کنه دا بدلځه ما قبل یون فخو فی سوري چپک په شبد شپې له په دوی مکه نو ته اتونه تاسو راځید د قبرونه اپواجا پوجن پوجونا پیګی امومن نه ځانل کافران ځانل نیکان ځانل بدان ځانل ها او په آتی سما او او کولی وب شاسمان پکانه ابوابه سیبه شخاوند دروازو چې ملائک ترا کوشي او سوی د دې جبالو او روان بکري شداهونه د خپل زین نو نوايا روان بکري شي او پکانه سرابا نوی با په شان د سراب سم نه شي ګوګل څنګه شي ګوګل ته دوی یو چې سړی ته کې او د مسافر باندې روان ده په سفر یوزای کی وب پړکیږي یوزای کی شګ پړکیږي او دې په ګومان کې چدا څه دی ځواب ودي سره ش نغنی نو هغه دای کی مو د امرې خلاف او د واقعیت کې نه دی حد څه داسه د سراب ترجمه کړی دا پکانه سراب او په شان ده شګي ځنه خلاف په واقعیت هی پتره دا ان جهنما یا کینې چې دی کانت مر دا د انتظارجا مر شوادا دا انتظارجا د چا ده پانا او د دیرون په کې د دیرې نه چې مخکې کسرې وي د जबाबدارانه با متا با حقيقي بوي مگر یو داره با سوي لا با فوروي فوربوي که حقيقي بوي او فورب مير مير ناشبنه وي مير دا به فوروي دي دغه قانون دي د تدجي نو لحاجر دی وجنا دا بسایاله کدا با کمز تر وشو او مث لتوغینا بای انتظار gada او لتوغی لپاره د سرکشانو ماابا مرجا لا بیسینه په ها دا سرکشان چری سرک شخل خلق درن بتری پدی جهنم کې احکابا ډیر زمانه زمانه بلا نهایتا لا یذقونا نفسه کې پدې کې بر بردان یعنی څو هوا لذیذه برد منا هوا لذیذه بني او باځي وایي بردا منا خوب او د خوب ته ودی بر ويو سړي چې ودی شینو ګر ګرمي کمش دا بیا دري او نا شراب او نن چې کم دینو کې کسو او ان شراب د لذت ا الا حمیمن مگر ګرمه وایي دا د لذت غن میوب اوغا ساقا وبي نهزب يد جهنم يانو شدا وي د پرحرنه ک میراث نظر استنافيگي او جزانا ام يفاقا دا جزاده موافقه د عمل سره ولي ا د كفر ن اشد غنا نشتا او د جهنم ن اشد سزا نشتا جزانا ام يفاقا د کنه او انهم ادا داشو او اوقوبتي مشكورا علت ورا انهم كانوا نودی لا یرجون حسابا چه امید نه کو یگی نئی ریدل دا حساب نه ولیک انکار کی کون او وقت زب بیاتنا کی دابا او تکذیب کړي زمون غایتونو پکې تکذیب سره او وكل شان عبره شی ارغ شی چې دی اسوینه هو الله وی مو محفوظ کړي دي کتابه چې لیکلنده په لوح محفوظ کې نفذو کو و دمر مشکل آیات مبارک پاکافر باندې بل پخورا کې نشته لکه دا چري ويته به ويديشي چې پزو کو وسګي فل نزيدكم مغ بنزياتو تاسو ته الا عذاب مگر عذاب لږه بزياتو هر يو اي دا غوکور ها دا عذاب نزيداله سه دا له عذاب بيزا بينزه ندا چکه دا اول نه دي دا د تن سختي درم دا غني سختي سلورن دا غني سختي بينزم دا غني سختي عالم مجر تام عامد شي په یوه کې واقع دي چې ډېر زیاتې هم کړې دي مسخله سعادت الله په کوم لادا ان للمتقين او په کې کنا ده فرد متقين د پرېزګارانو خو دا پرېزګارانو خبره وره مفازن پیږي کامیابی ده په ټول مرادون ما په ځان سره زیاده کامیابی دي مرادون او حداه کا اذا تنا بدل لي باغ چیب وی وا انابا او دارنګ چې کم دینو سوبو یو دې د پاره به انګور وی او کواې با او د دې د پاره به چې کم دینو کې کې او وکلا او نو عمر جنکه وی نو عمر جنکه اترابا حمزولي ا شمو څه مې شپ ترجمه کوله په کې هغه ترجمه دا څه کولا څه واه تا خو ماته استاد ترجمه وکړه هغه دا څه وکړه وکواې با او وی بده دی د پارا پیګې کنا په دې جنت کې انار ته یني جنکه او چې د شینی به دا ناروغندل پورتشوي او دا ولي کوا حج مد کائبتون دا کائبد کعبنده او کعب دې ته دوی کنه نو د دین دا سيزونو واړو واړو ورچوي مخه نه ولي اتره بامز او وقا حسن ده ها کا اول ببي سر دکد شراب نه دا کا وایا اونا اسمون نبی او دی بنوري پدي پدي سکه پدي جنت کې بنوري مصره دي نه بنوري پدي جنت کې لغوان بي خودا خبره بي خودا خبره بنوري او علاکه زابه او نبه د او نبه نبه جنبي پدي جنت کې بجنګمني جنگ څنګه چې یو بلته بنسبت ته درو غوونکي چې جنگ تنه جوړ شي نبه که زہ د ما معنی دا چې دا یو یعنی جنگ بنئ ولی به جنگ نه زکه جنگه کنه مده دنه جوړیږي له کنده خبره څنګه دا یو نه دا خو رخصت وکنه دا امر وي ته درو امر وي ته نا کنه دا چې په شین اته کې د دې با معنی به جنگ دا شي شیخ الحن رحمت دا ترجمه دا کچا او وجہ جزا ده د جانب دے ستا سنا د عمل د ظاهرا کید وسره کیدا په ظاهر کې جزا ده عمل لا خو په حقیقت کې عطوا عطوا ای ربانی ده هه نه په ظاهر کې دانه عمل مذکورا په ظاهر کې بدل د عمل ده او په حقیقت کې عطوا ای ربانی ده کول هه ان حسابا حساب څه پیگی کثیراً دیر جاتا وافرا وافرا و دیر او رب سماوات او دیسا دی مالک تا اسماننو دی او والارد ازمک دی وما بینه وررحمن او پا ما بین دا ازمک ازماننو کے پیگی الرحمن والی مجرور دی دا سپت ترب دی اسی رب چر رحمن دی حضرت رحمن جل جلال ہو او لا ام لکونا دا خلق و اختیار نلدی من ہو د الله تعالی سره هیتا باندې گفتګو ا یو مخلوق به گفتګو گو. کولی شي د خدای سره نشي کولی یوم یقوم الروح وکم مخبلي چې او بدری جبرائيل او ملائک ا بعضی وی چې مراد د روحنه فایگی کنه ارضی روحته او بعضی وی چې مراد د روحنه دا د خدای یو مخلوق ته جند الله وتوي دګي شاغه سانان انسانان دي نه پیريان دي او دا مادیات یو خدای معلوم دی بل پر نه پی نابوره جون دل لا سم دي ته جون وی او کر دی اوس رازج او او دا په کی کنه او واج وی چې جون دل لا ته خدای یو پرشتہ ده وای کی او چددی او دا سي دا سي کنه وی چددی په د هلکی او جبدی او په اړ یو جبه باندي په با یو زر سره او یو زر لغاته د خدای تسبیح وي اړي مش شک ته پکې ونه کې خدای د لوی قدرت چې دا سه پرشتہ ده چې خلقو ته امداد اې نو زه دا لري مکه خیر پر ازه قیامت په دا ټول شي جنو وین او خدای دې یقین دا وس د جنډ الله سره شهري نو لمو چې دا دې جنډ الله په حقیقت مګه پوي نه وي چدا څه شهدږي کنه او دا د خدای تصفیه ووې او تک او دا او قتم وخت هم لمخلوق ديږي دی بم ولای رحمت چې وې چې دا دی حقیقت باندې موږ پوهې نه ما خدای فهم پوهې دي چې موږ را الله وایي او کو روح نه جبريل وایي به خبر خلاص او که د روح نه ارزي روح وایي نو به خبر خلاص او ملائکه او بدري ملائک سبا سب ترونی سدقم کی په خوشو باندې په خلو او لا تکلمون فی باب الشفاعت خبر منی کول په باب الشفاعت کې الا من عجن الرحمان ها اگر څوک چی اجازه ټکی د شپات کې او وقال ثوابا او دې مش مشبو مشغوله رشتن کې کلمه وی دې چلا اله الا محمد رسول الله دې صدا کلمه وی دې قولن ثوابا اللہ ویچ دالک اليوم الحق دقر وصحق دا ثابت دو قود آگئی ومن شاعت تخذا کددی وزید پرورا تیاری کئی ناچا چا, چا خواہیو نا اتخذا دید دی جوڑ کی علی ربی حفل ربتا مآبا تکانپ آمال صالحو دی جوڑ کی نا بگیر تا نیکو عامل نکی کی نکی کی مرجا پتو اللہ پا کوئیچ انہ انزرناکم یا <سؤال> لمکته <سؤال> <سؤال> <سؤال> نا بیان دا بیان دا بیان دی پسته ايمان حجت نا نا بیان دی ايمان حجتی چې ان انظرناکم عذاباً قریباً تاسو ما ویری دا عذاب دې نه ځکه چې روان دي را روان دې دي. دې وینځ دې دي. عذاب مې هول له له یو هر له پتاه څومره حجت تام شو کنه يوم ينظر المرء فكم رضى بن يبو غری ارشدی ما قدمت اغاج دروانې کړې دل دي یدا حدد الاسنو خیر او او پیگی ڈازا سعوی چا اللہ پاکنا دیتو ایو دیتو ایو دیتو ایو در ایسا بکی اکم سعوی بل والی لگا اللہ پا انتقام والی او بیا عطای خدہ خور چاہی خده خدہ خور چاہی و یقول القافرن و کافر بویو ابلیس اٹولو چالیتنی کنٹ ترابا چویز دا خوری او یا باسی ویو چلی تفسر و حلمانی وغیرہ ایکی رکلیت جا و یقول القافر او بویو کافر ابلیس یا لایتنی کاش کې چې دنده خوري نه پیدا وی او د دې اور نه نه وی پیدا آدم علی السلام هغه جنت ته نه اوور تللا ایوب الله خبرته کو دیمه اندام دی کلي دا چې وو یبلیس یا لایتنی کاش کې چې د کو نتو ترابه خور شې وی یانه سم نه سجده مې آدم علی السلام ته لګو وی لکثرې چاوی په خوره باندې دا ولا ګوله پریشت وہی یشت تمار بون آیتن دا شپغو شلوی بسم الله الرحمن الرحیم ون نازعات الله پکوې چې قسم حرم په اغه پرشتو باندې چې راو با شي اروا خوده کافرو لرا په سختي سره چې ارواه په کافرو د زلکدن په ټیم کې د روح هرو باشي په سختي سره او شتو ته نشتا او قسم حرم په اغه پرشتو باندې چا وی چې کم دی بیا کې قبرسکي اغه مسلمان نشتا پا نرمه سره دریم وصحابات یک قسم دیپ اغه پرشتو باندې چې جلتی کوي په حکم ربانی کې په جلته قبول سره سبحان دمانه پس سابقات یک قسم دی فآغه چې کم دی پرشتو باندې چ مخکیوال کئ او مخکی کئ ارواح د مؤمنانو جنت تا سبکن په مخکی کولو سره تک شې نا شوشدریسو سلوشو پل مدبرات امره او زمانه قسم بی په هغه پرشتوب باندې چې تدبیر کئ امره دا امر د کار د مخلوق او په حکم د خدای اجازه ته خدای او جواب د دې قسمونو پینزو وړ محبوب دی وايي چې لطبعسن ستاسو باس بعد الموت کې او دا یوم چې د اخ کا جواب قسم د پاره درته دا په پکه مورث باندې کې دا باسه په دالموت په پکه مورث کېږي یوم پا اغرز بانده بانس باد الموت پا کی گی ترجو پر راجفا چه حرکت پاو کا حرکت کون کی, کی چاولنیش پیلے دا او تتبعو حر رادفا ورپسی بای پا دی پسی رستنیش پیلے چد بیمش پیلے دا او بینهما اربعون سنتاً او د دې په مابین کې بسل بیا خلې ال حدیثن رواه شيخان دوځه حدیث نه چې مې بوخاري او مسلم وروړي سل بیا خل له پاسه له مابین کې دا اولش په شویلې د پردې ماته تا او به مش په لې د پردې احیاد مسره الله پاکو چې قلوب زلونا یوم اذن پدہ قربان دی واجباتون پریشان بوي بیارام بوي او ابشواروها سترګې د راغې ژوندو کسترګې د صاحبانو د ژوند هه واخاشع سترګې د صاحبانو د دې ژوندونو با خاشع ذلیل بوي د وجره خجالت او یقولون دوی بوي په دنیا کې دا دنیا خبره ده چا ایزا بگی ا اننا لمردودون في الحاضره ایمنګه به واپس کی کو بگی اولا حالت اولاتا چ حیات تی حالت اولته چ جون دی ا اذا كنا جو <زوامل> منخرا ارکلش منګه یو ادکی نہرا زال بوسی دار نو قالو ذویرا نایستحزادہ چتل کی اذن کرتن خاصرہ چدا خواپسیدا دا واپس حالت اولاتا واپسیدا خاصرہ چې مونږه په پتاوان کې اوردې ير خدای دې خیر کینو نو صح تو کې دې کړه داخل به پتاوان کې اوردې دا ټوکی کول الله وینا دا ټوکی و پرمکا وا پر انما هيا یا دا پیلې چدا زاتر تم واحدتن اوا سخت یو پوکی دی پوکی دی یو پوکی نو په ایزان همې ساحرا ناګنا دا خلک دا ومه پیلې چدا دا چول شي ناګنا دا خلک به په ساحرا ناو په دغه پیګی دا په ظاهر د ځمکی کنه چې په بابتن پکې ته د ځمکی ته اوس په ځاګه او دانبيله سلام ته تصليبر کوي چا هل اتاك حديث موسا اي را غلي تا ته خبره د موسا علیہ السلام دا السلام د خبره دا پکم زم کیوا ما اس چکم دي حديث تا پر درپ تي اس نادان ربو پکم مخ کی چ आवाज وکړه تخپل پروردگار د موسا عليه السلام تخپل پروردگار आवाज وکړه بل باند ال مقدس شتوا باغ ميدان مبارک کی وادی میدان مقدس مبارک توا چنمی توا دی تون چنم داگی تون دی او ازح ابلا چا فرعون تا انہو تغاب دا تجاوز کردی ادا حدنا نفقل ورتووایا دعوت و تورکا پس بلی دا مشوری سرا حل لکا ایلان تذکا استاد پر رغبت دی خبر تشتا چزان پاک دا شرکا و اہدیا کا اوزتا تا خودنو کما تا تا دلالتو کما الى رب کا اماری پتا پروردگارتانو پر تخشاتبتی ہوئے رئیگی ولی ذکر چماری پت سبب دا خشت دے کا ندے ولی ندے نپا اراحل ال آیت القبرا وی خودلو تا آغا چکم دے دی موجدا دیغلویا چام سادا نپا قذبا پی کے ند تقزیب وکد موسیٰ علیہ السلام وعصوا او خدای فرعون نا فرمانی وکړه خدای نا او ثم ادبرا او بیا ایشا کړ د ایمان نا جسعې پیګې او چې کوشش وکاو په دازمک کې په پساسرا په حل شرا پیګې نجادوګره راځمکړه او په نا دا ټول خپل لکه راځمکړه او आवाज وتاو کو پیګې نداء وتاو کړه چې فئات فاقانا انا ربكم الاعلى جذ ستار پروردگار پیگ رب ستعما الاعلى چ پورته ذات صفته ما دي حدي ا د مصالح اسلام خدای زمانه ورکوټي دي کا خذح الله الله پاک دي ان اللہ اللہ پا دیو انی و لکان للآخرتی والاولا لیک ولما دو ترجمه کړی دي پا ازا د اخرت باندې چ نار دی ها احراء دی احراء خاص اول اولاپ عذاب د دنیا باند کی اغراق دی هر ک یک کنه ابا دی وې کنه دی اونی والله پاک نه کانل اخرتی په عقوبت تدید به کلمی دا کلمه ک م کلمه چا انا ربکم الا اول اولا او په عقوبت دا ولنه کلمی چا اسا چا ما علمت لکم من اله غیری او وبینهما 40 سنهن اول نه کلمه چې د کوم ویلې وکړ چې ما عالم تو لک مين او دا کلمه او 95 مووین دیک سلوی کاله پاتې له مابین کې ډېر شوې ده ان فی ذالک یقینا پدې د فرعون کې لای برتن لوی ابرتې یخشا دا رشه دا پرچد خدای نه یریږي ولی څنګه ابرتې چې حق نتیجې په دنیا کې مخنځا ا انتم شدو دا دلایل په باس ماده موت بیانېږي ا انتم شدو اي تاسو ډېر ځاتې په کې کنا ډېر سختي په خلق په پیدایش کې امي سما او که اسمان شدو خلقن بناها الله دا اسمان جوړ کړی دی اره پاسم کها پیدا کړی دی چې کوم دی چھتاږي اپسواها په کې او ندرشکې دي داسمان درشکې دي بلايبه او اغتشا او الله پاک چې کم دین وسه کړی دا پټه کړی دا او تیار کړی دا لیلہ حاصل پد دی او اخرج او ظاهر کړی دا بوحا پیدا کنا او نرد دی عین دوحا د دی ینه ساحه د دی مراد د ساح نرزدا نرزي رنا پیدا کړی دا واخرج ظاهر کړی دا رنا د دی چې مراد تنوردا روزدا او انتم بعد ذالک اوزمکه پستر دینه د ها ها وریکلا اگر چما ده پاسمان مقدمه اخرج من حما بغیر او او الله اوست دې د دې زمکه نو بده دی ومراه او چراغا دې چې ساري پک زریږي اول جبانه او مکینن صاحب د لوی مرتبې دی عند ذل عرش پنيش د عرش باندې د مالک ته عرش باندې صاحب مکين د لوی مرتبې دی لوه مرتبې خاوند دی او شمر څو به شبس مکين منافسر دی پریشتو باندې افسر دی او مطاعن او دې چې کم دي د د تابعداري کی دي شي سما په اسمانونو کې چې د چا تسوي کوم پرشتو ته د تابعداري کوي کنافرمنی کوي د او امین او امانت ګر دي کنا او ندا استادې پدې شي پاتو چې موصوف شو نو قرآن یې زی مبارک شک شبات شو په ایمان کم د پکې ختم شو الله په کوئی وما صاحبکم نام اتت په جواب د قسم جواب دام جوابه قسم شو کو نشو ها وای هغه ته بل انقسم بالخنس الجوارل کنس والليل اذا اسس والصبح اذا تنفس ما سواه لكم بمجنون دام بغيب اني اترتي او ندي صاحب ستاسو ديوانا او بلا قدر اه هو تا لدريد محمد عليه السلام جبريل عليه السلام تقبل سوره يس دي بالافق المبين فاك نار الصفه يعني פורت کی פורتا خ مطلب شمس کی على الغيب او دي ندي پاږيب باندې هغه هغه چې د جان د خدای نه وته بدونین پاږيب باندې بخیل نه دی او هغه باندې چې کم دی بدونین نه دی چې نقصان پکې کړي یا پاږې کې زیادت کړي یوم پکې نه کړي اوبم بعدا وما هو د کون دی شیطان دی وجیم <coughs> او ندی دا قران دی زیم په کنا وینا د شیطان دی د جیم ینه قران ولې څنګه په کې جناتو کار دی وکړه نو فایتہ صحابو په کې کنه وکړه نوکم زت تاسو زید سراط مستقيم نه دا پکمل ارزي قران عظیم پردي او پبل لا رضی دا د تامن ورکې انه ونذرا قران عظیم الا ذکر مگر نسيت لپاره د عالمینو خدای ارچه د پرن شکی دي چې خدای توفیق نه بلکل بالکل نشکی دي لمن شام انکم دا که چاره پاره چې خو ښه او د ستا او الله خو ښه شي تاسو نه یستقیم چې د پسم نه غلا روان شي وما ومات شاونا او تاسو نه شي غوره کولی استقامت ته سراط مستقیم د خپل ځان لپاره دا, دا, دا تر شاون معنا ده الا شاء یشا الله مگر چې الله ارادو کی رب العالمین په او چر رب العالمین نو دې مدان نصیحت او په مشیت ربانی موقف دی مشیت نصیۃ قبل ولف مشیت ربانی موقوف ته چاغه نینوسنګ بهسره قبول کی سورۃ ان پیثات مبارک ما کیدی مویۃ تث عشرہ تا ایتن د مبارک ته پدی ک سلوور خبری هغه کی دولس وی ادم ته طالبہ کی میات کدی دک دی عزت سما ان فطرت هر کله چ اسمان چ دی نداږي ک سشی دا چ کم دی نو سریشی او پرشتیت را کشی وذل کوا ک منتصرت او ارکل چستوری را پروزی پا ازم په پا کې او دریم ویزا البحار و فجرت ارکل چستو دریابون چکم دی فجرت پیگی خط کلیشی او یو کلیشی یو پر خط لیشی نیو بشی توڑ دریابون او خط شی نیو بشی شي بیابتی سمندر جوشی او ایزا القبورو بو سرط او پا کم وقت چکبرنا پیگی کانا بو سرطو دردی خور بوالو لیشی او موري به خارج کړي شي دا د بو شرط معنا د خوري به پورته کری شي او موري به تیرا پاسول شي نه پدک پسلو را شاع چرشی علیمه تم ثم قدمت پیګه او په پیجنی علیمه من عرفت عرفت وګره ها او عارف عرفت او په پیجنی ار نه ما قدمت اګه عمل پیګه شد کړي دي او ما اخرت او واخره تو دنه دکړي ما قدمت یعنی اول عمل وا اخر ترستنی عمل او یو بل ترجمه ده چې ما قدمته هغه چې دکم کم کم عمل تکړي دي او اخر تو د تیرشت والی کړي دیونه دي کړي د دې بم پته ولګي اوس راتيجي يا ايحل انسان اي انسان په کنا او ما غرک برب کل کریم سشیدو کلی پربو بی ربکا که بی عیسیان ربکا بی عیسیان نقبل پروردگا الکریم چڑیر محسن دیتا تاثرہ رسول اللہ نے چاہتا پوستو که بی حضرت چاہتو که بی غررہو او جو که کدلل جحل خدای نه نفیجنی که خدای نفیجنی بیا پدا چاہنا کئی الَّذی آغا خدای خلاقا کچتی پیداکلی فسنوا که ستے پیداکی که نا او ستا ان افي ستان دمنه پورا اندامون والا سليم او پر عدل کاږي او وي ګرځولې ته مناسب اندامون والا پښو پرخبان یوسف <تصف> في اي صورت ما شاء رکبک اصل کدا څه دی رکبکا في اي صورت شاء ناصري پکوم صورت کې چرته خو خوا مشخه خواخوا رکبت ته جوړېږي اڅه سورت یې تعتذر کړه چې هیڅ شی انسان د تمامو شکر نه پورته دي کله پیګې نو پکار دا پکار خپل ته غفلت نو پکار دا ته توکا کېدل نو پکار بلکې توکا د دین بلکې تاسو ته دقیق کوي او د جزان په اعمالو دین منه جزاء علل عمل او علیکم او تاسو په اعمالو نه باندې هل حافظین بیګ کرام ملکا دی او کرامن حافظین حفاظت کوم کې پرشتي دي کرامن چل معذدی په او کاتبین د اعمال کوم یا لمو نما نما ایمو دی نو جمی سر بتعبير کې پی جنی ټول انغه سو تبعه نشتا شه کوي ان الابرا را یقینا ابرار یعنی مسلمانان صادق پیمان کے لفي نعیم دی په پس کې دی و ان الفجار جکم دی لفی جحیم بی بسی او دی کی کنا دی بچکم دی په جهنم کی جسلو نہ داخلی کی بوتا نسو ذلو د پار یوم او ماهم عنها او نه بيد اگنه غائبین دی کی کنا او غایبو دستر گی کی پرب کی وما ادرا کا تا تسیش د خبرک چما یوم الدین صدر روز د ادرا کا لا تکرار د پار د او تعظیم دې ما یو مدین یو مدان ورځ دا لا تم لیکو چې اختیار بنل وی ظاهری تور باندې اوم نفس یو نه پس ده بل نه پسته پار یو شی او الامر او حکومت په بدق ورځ او پیګی کنه او سلطنت په بدق ورځ کې دی او هغه سم پکې نشي ریږي پیګی کنه هغه تاسو سپ یعنی حکومت اوسم ده خدای دې خدمت خواشه ته چلي کې اتاپته واڅ تم کړشي سورته تطبیق چي د یاده او یسیت 30 آیتان د شپک دیرش آیتونه مبارک ته را دي دی که چېکې ما هم مضمون دی ما تاسو ته ویل دي په یوه ځای هغه د ریاو خدای چې په ټول په ناب کې خبر ده او بل چې کم دې کنه او مسلمانان اصحاب کرام فقیران چې په مشتکان ته دي د دوی یو برتپستور ګو پر زو باندې او فل اصل نشارت کو دا جنتی دی او دا پلنکی دی او دا دا کی بیا پوری او د کې چکم دې خیر خا نو دې کې خبره ان انشاء الله غو کو دا دا چکم دې کنا دلکه او تفصیل کې څوک د غزوی محفز ابن کثیر په دې مقام کې خبره کړه ابا بیا کوخه خیر ترادا ویلون لوې خرابې دی یا ویل په جهنم کې او کند ده دې خرابې دي یا سو جهنم کې او کند دا للمتوفین دا کمی کمې کويونکو پتول او پرې ایمانه کوي کمې کوي متوفی پتول هر څې حق نه ورګي ایو سلیمون سکونو پاغو کې هغان تراهي پته وي څو څو فصلا کو وی مست کې کم حق واغدي ورنه کو میا دا متو فیناګه سندې ازقطان راځه پر کله چدي سو نو په یی کانا واکه راځي وی دا اصل کې دازګو یو کاني په نومې شاکې کمیه ټک نه دی خو دا دوه خبرې په مدینه منوره کې ډیر جاتې دي دا 파رهو کې او خصوصا په مدینه منوره کې دا طول او ناب کې دا کمیه او به دا پکې د رجع جاری ازقطان الکلا کبی پیمانہ اخلی ده فل زاند پار عل الناس من الناس ٹھیک ہے اور ادا ادا خلقنا اخلی ادا نو استوفون نو پورا پیمانہ اخلی چدا بنالیکنا چا په داني اخر سے یو او دی پیمانه کینو پیمانه پورا لیکه کمال پورا او یزا کالوهم نادا کبیله حدا په لسان ل دی کالولهم او وی ته څنګه دې پیمانا ور کوي او وزنو وزنوهم دا وزن او وی ته یا طول ور کوي یو څيرو کمی کوي پکاله او پوزل کې او الله په کوي الا یزنو ما کېږي اجه سر الا یزنو دا حمزه د استفهام دی او دا پلا ینا فی یو ورې داخل دی او کلمه دا الا د فرتم به نه دا ګوري نو ک پکې علین دا ظالمان گمان نکیو یا یقین نکی چولای کنا کسان چې انهم مبعوثون چې دی ضروريش د قبرونو له یومین عظیم د جنایومین عظیم یومایقوم الناس شراپا بش خلق د قبرونو له رب العالمین له رب العالمین قل لا ویګی کنا او نو دا په کار ان کتاب الابرار چې کتاب د نیکانو فوجا چې کتاب د فوجانو چې دی نا نه اعمال د پوجارو له فی سجین دا په سجین کې پیږي کنه او دا سجین چې دی دا مقرد احوارو دا مقر د ارواح او د شیاتینو د کفارو پجرو دی او لاندې د ویمز مکینه دي دا تفسیر مونږه مخصوص خو د ابن کثیرنا ابن کثیر دا قسیم دي چې دا مقر د ارواح دا شئی د دے دا کفراو دے لانجی دو ومز مکینا لگوار کوا او ما ادراک ما سجین آتا تا سشی خبر در کچھ ما سجین ما کتاب سجین دلتا بمزاپ ایک دے او کتاب مرقوم خافظ ابن کسیر او امام بغوی فرمائی دی چد دا کتاب مرقوم دا دا سجین تفسیر ندے بلکه دا دا کتاب الفجار تفسیر دی دا د سجین دی کتاب الفجار تفسیر دی دا تفسیر دا سجین ندی با دیجی دا مانا اصلاح سب دا سطحونوه ما سجین یعنی ما کتاب السجین کتاب مرقوب دا یو کتاب دی دا کتاب سجین یو کتاب دی مرقوب فرقیش او چلیکل شوی دی او محرزد دی نو هر په لګیدل دي نو ماده مشه چبل چاته محمد دې درکړي نو دي او تا کتی میکه دې مر له کله د ګنا پکې د کړي بل چانه د کړي با نه دا ویل يومي ذل مکذبین نو کن نه پر ال الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به تکذب بنکو د دیوم الدين الا كل معتدن مګه اج تجاوز کوون کی اسیم ګناګر ازاتنا نهي ار کلي چو دشتي شپد باندې آياتنا نو قال دي وي چې اساطير الاولين نا کیسه ده پخوانو خرک دی او کل لا سنو پکار نا تهيږي تقزي پکار نو بل رانا بلکې زنګ را واست دي دی. د اوس پهن پرچیدا زنګوله گیوله ګین تر دې پرې چې اخر کې وخري زنګ را واستلې عنا قلوبهم فضلنه بي باندي ما اگې ګناونو کانو یو چيبون شې بي بكم کو اگر حدیث کر آگر اچھا سلی گناو کی او نظر در پضل بار نے توڑ دانخ پیدا شي یا چھ بلو کی نبیہ پی بل پیدا شی نکدے توباؤ با شی ناغ سیکل شی سوکلا او کونو با سیا غزیتی گی زیتی گی تردی پوری چھانگا بی آخر کتور او داغی په استدنام کې حضرت دایا تلوستو چھک اللہ بل رانا علا قلوبی هم آکانو یک سمور او اګه جدی کم کسب کوي او کله او دا شنو پکار پېږي کنا او دا د بدو کسب نو پکار ان هم ربهم پېږي الرؤيه تربيهم سره کید دا خبره کړي دا جدی بدریته د خپل پرودګان نو مې اذن لمحجوبون کنا او بي بمحرمي محروم وي محروم بوي پېږي پردتي بي یعنی محروم بي نو کورویت نوي اي ماته فکر کبا کرویت مسلمان د پاره نه دا بمهم مونږ د بی ته پی غور کړی وی چې دا مسلمان د پښتون د پاره ستو پی غور چوکونه شو الله تعالی ته پی وی او بیا دا کافر چدي لسوالو جهنم داخلي ځن کې دي چې کوم دی جهنم تا ثم يقال لهم او يقال لبابو د جهاد الذی داغا زدی چې دا اوس پکې فروتی او فدې پکې كنتم بی ته دا چتا چې تدجیب کو او قال لا ان کتاب لبره د کی مکه څخه تفسیری د لکسمه جماو کو لفيه قلیین دا په انی کی رلیین حافظ سیبری کلی دی چدا چې کم دې سده دا مقرد اروا خدای انبیو د نیکانو او دا سو د ومان اسمان د پاس او د عرش معللا ده دا تفسیری دی حافظ جلالت علیان تبشیر دیو دار روان دا علیان کن... تبشیر وما آدراک ما علیان کما کتاب علیان صدی کتاب علیان کتابون دا یو کتاب دی دا, دا سر کتاب لابرا تبشیر ورد کتابون مرقوم و حضر دی یشحدو خیلی حاضری گی وطا مقرب دا دا مومن کامل نحایت اکرام دی, دی سخت اکرام دی ان الابرار <تصالح> لفی نعیم <سلام> نیکان بپا نعمتونو کی علل عایکه دنا به پپالنګونو یان ژرون ګوری بانی نعمتونه تا او تاريفو ا مه مخاطبته به بجنی په وجوهیم په مخونه د دې کی نادرت النعیم تازگی او خوشحالی په یی کنه د نعمتونو بسرادا چلوې یوش کونا او دی بچ کم دینه سو دی باندې وس کولی شي سکولی به شي په دی کولی شي شه را بکولی بشید وی من بحیکن ده شرام خالصنا چاغي کی باخری به پکې نهي او مختوم مہر به پلګې دی لکه مہر به دی دلر کای دیवते لکای او ختامو اخرس کا تاغي اخرس تل لاغي هه مسک صدی یعنی بوئ د مشک دی کنه چې اته دی اخر کې د اسکی کنه لدا کې نه د مشک بوئ لاشي د قصې مشکو غدی بوئ دا معنی هغه باز و چې ختم هو یو بل خبرم شته چې موهر د عین مشک یعنی د مشکو نه دی یعنی سمه نه چې ته د موهر لر کې کنه نه چې د موهر دا د مشکو دینو پوره نه د مشکو بویمه پټولې نه به به دا کنه د رښتوستي پښې نه یو د بویم په باندې یو لګیدا دا کنه به رښتوبه اسکیخه دا دغه خبره ولمو کړی او الله پاک ویله مفيز ذلك مفي تحصيل ذلك او په حاصلول د دې نعمت کې فليتنافس المتنافسون رغبت تیو کی رغبت کوون کی او د خدا ايباده درې ورشي په اعتنې ځان شال او الله په کوي ومې زاجوحه بيغي ومانجوم زجو به مې ځان دا انيشه غدا هغه چې د دې سره خلک کولي شي نه به من تسنیم نه تسنیم دا به تسنیم څه شي منګ نه په جن دا دا تسنیم د سلسبيل او د کوثر زمکدا چې یو نذیر په دنیا نشته به تر زمکدا اینن دا چې نبی یشرب به حل مقربو چې اسکا مقرب هه منصور کې لیکل دي چې اصحاب الیمین چې دیکنا دا بچ کم دینو کې یو سر آها وګی او دا دغه دا مقربو د پاره به دغه وی سر پدای او د اصحاب الیمین د پاره به مزه سرفي په تسنیم باندې صرفه تسنیم سانس کې سکاچ دا دغه مقربي او نور کې نور به نورې وګوي کنه او دا تسنیم مو سره خلقي دا د صحاب يمن د علامه په بدی درې منصور ته داراګي ان الذين اجرم بيشکه آن کسان چې مجرمان دي مجرمان د مکه قانون دوی من الذين ایا کسانو پولیسی مان رور دی یا حقون پغه پر به خندل او ای ز امرو هر کله مسلمانان به ردل بهم پدې کافرو یتا قامزون دی په دې او په تی اشاره کولی فستر ګوباندی په روژو باندې او ای زم قلبو هر کله چې دوی بلانل دا کافر الا اهلهم فلمنازلتا کورونو تام ان قلبو پیګي او نو کلبو او کدل په پکی هین خوشالي کوون کی پیګي په خپل چموخ خالي په مسلمانانو کړ دې کنه دې باندې خوشالي دل او الله پاکویا مې زار او هم هر کله چې دې اکابر وبدا فقروړي دل نو قالوي به چې ان هولای چې داقي سردا محمد رسول الله مرګ لري چې دې لدوال لون به کې گمراهان دي ادي تنبیل سلام تعذاری کړ دا غلط تي او ما خدای پاکویا د دې د پرخپل اسلام په کار وکړه بلکل او ما ارسلوا او ویندی ارالې ګل شوی او موق راخه چکړې شوی مسلط کړې شوی دا کافر علیه پدې مسلمانان حافظین شهر حفاظت کې تدویر د پاره د تدویر د اعمال او بلکې داره چې د خپل ځان دی اسلام کې ترکی یوم الذین امنوا جوابې ترکیبه ترکیه استو پلیوم الذین امنوا ملوجین مومنان چي دي ملل کوفار الکاس کوفار یذ حقون خاندبا علل پېږي کانا تدوی پرې به باندې او په پې کې پتاق راي کوم باندې با ين زرون ګوري به دا اكاتروتا چې خدای وتعال اعظم پر کوي الله پا کوئی حل سوې با آیا پېږي جزام ور پر شکان ترتماکان یا پالو نمغوینا ام او یا لاور کړو ورک شو مزبته سورۃ الانشقاق مبارک شې درامه کې دي او 52 ايات پنځې شېتون مبارک دی راځي او بس الله پاک رسول جلال فرمایي دي او دا چې کوم دي کنه او پیږي د کې کوم دي وي موضوع دي د سورۃ چدا بیان او احوال قیامتي او مقدماتھا بیان د احوال د قیامتي او د مقدمات د قیامتي اده دي پبارک رسول الله فرمایي دي ک څوږي چې قیامت ز پستر ګوینما دا سورۃ مبارک تیول لې یز سامان شقت هر کله چې اسمان چدين د اثر شي پیږي او دا, دا, دا, دا سری بشي او پرشتيبه تراکشی او اذنت او دا پیږي او اذنت لرب او دا بتابیدار شي او پیږي کنا د پر او غضب کیدی کی او اذنت دا بتابیدار شو غضب کیدی لرب بها د پر د حکم در خپل ها چ حکیم دی او په حکم تکوینه کی راده جي او رضا او حکیم دی په حکم تکوینه کی او لرب بها او حقت او ددي صل الله عليه كمدا دا ولي زکچي حکم تکويني کې تمام مجبور عالم مجبور دي کن دي ها مجبور دي کن دي چې مني و ازو حکم دا صل الله دا چې د خدای تابعدار شي او ایزل اردو مدته عظمه کوم چې کم دا داراخ کړي شي او نو به ځان پرمایې دي امامي حاکم دا حد سنت دا حدیث پسند دی جيت نقل کړي دی چرسلا بر فرماید دی تمتد الارض مد العظیم راخ کلی بچی د از سرمن چې راخ کلی شدا کاچا سرمن طق صبر اکل وش و ازنا ازی او ایزل الارض مدت دا برا ادا شي دا برا راخ کلی شي دا بکلی شي و القط ما فیها او د از مکا برو اغه چې پدې کې کمړې دي او ته او دا به خالصې چې کومه خزانه پدې کې دي خزانه بمبر ورو غردي علماوي چې دا خزانه بولې ورو غردي دې د لپاره ورو غردي چې ماشک انسان وګوري په مالته دا 10000 زره اوسپین او دا هرڅه دا چې پرتوی چې اوه یو لکه پدې خماص علي ملک د اخس شې نه دي دې باندې خماص اړې وچلو اپدې مې رسولي او دا مال پړو سره دې او فصلګر د کوم کې او په توته لګي چې دا څه شي دی او القت اوراو وګوردی مافي ح دا هیڅ دا نو عذنت دا به دا به شي د الله لپاره پهېل کا دا حکم درم او حکم او دا د دې سره لایکم دی چس لایکم دی چې دا د خدای او جواب ددی جواب جواب اذا يزا سماع شکات یو وا جنت جواب سری هغه چدي نو کېدل ټپټ پروت یل کېال انسان عمله ملاقات انسان د خپل عمل سره دا جواب به زامرو وستو دا ما بعد د ملوي یا ايها الانسان اي انسان ايږي انک به شکات ته چی اي انسان به شکات چی کا دي خون چت پج دوجا حصر عمل کوون کی پ کوشش سر عمل کئ یعنی کا عمل یا بد عمل او الی ربکا اعلان یقا ربکا تر ملاقات د خپل پروردگاره پوری کده حن چ مشقت حاصله پدی عمل نه کیا پوت کی پ مولا کی نتب ملاقات کون کی دا خدای سره یا ب ملاقات کې دا خپل بد یاده نیک عمل څه مولتزمې ټک دې ټک دې مالنا په کې د تین نوښتو فاما من اوتیا هغه سره چې ورکو شد کتاب په یع عمل لا مخلا یمینی په پا خلاص پاندې نو پا فساو په محاسبه بو حساب یې سیره نظر دې جد تر به حساب وشي په سامی یسیر استویلو په درې مپار کې جاګې ته عرض آ, سر فی عرض او وین کلیبو ادیب او غدی خپل عطا چې کمن په جنت کې خری دی, دی او یاده غدی کنه هغه تبورک غدی مسروره خوشاله پدی ډیر چات په خوشاله چوی زخه خدای کامیاب کړم و اما من اور چې راسو کو او دې کتابه جد تبورک شو عمل لاما و را ازه یوشتر شان او لاس په یې بل دی او رښتو به ورکی او پګس راته ورکی او نفسو پیدو دے برا بلی او سبورا حلاکت ادا سبو یا سبورا اے سبورا اے حلاکت اکم جے اللہ لگران شما خوبص ختم کا نسنابود میکا دا سرکی سبا کیا دا جی او ایس لا شو اور تا دا جی حنمتا انہو داولی انہو کان پی آدی تاکیر سر دیو اپاق پل آل کے لیکی کانا مسرورا متقبر او خوشانا مسول دامه نه ککې که او چ هغهه کم دی کا نه خوشحاله او په خلاب ته مومن نه مومنسو ان نه کو نه چې داخلې نه مش کور دمنګ پپل کورې یری دو چې خدای بره سره ته کوئ د په خپل کور ک دی او خوشحاله او پر نهلهله دله سیال نه ساو ال ان نه هوکان نه تاقیف سره دی و چې پیلی ممسولړی خوشحاله او ان نه حون نه او دګومان نکوو چې انن یحور بګې عبد ابن عباس او بیا قرآن شریف کې د لېحور ترجمه ماته نه ویاده نو ویژه دا څه کوي دما نو یو جینیش کم دی خپل لیدور ته आवाज حوری حوری دما ته حوری سمانه وی ارجعی دپستار جناب عبد ابن عباس د ترجمه وکړه چې زننه چې انن یحور چدي براجيني شفقل خدای تا ولي زکه چدي خدا غي نه منکيرو کنا بل بلا راجي کیبا ان ربحو تا کی سرپړ وړیکار دکان به او چ کم دی د د فروجو بصیرا بنا دی ان پنا اوکسمو ادا دره قسمو دی ښا قسم خرمه بگی بشفقې په شفق او شفق ستویا حمرت بعد الغروب اقصو پست سنه د پریوطو دن ورنه نو شروعال زرکه حمیږي اس پنوال له صاف اف غزنيږي قول دي چې ما مزام بیا خلک روجو کړو صاحبن قول بلکي کو شروعال تا پست روبي بيدوانا اول لیلی او قسم دي پشپ باندې او ما په اغشې وسقا چې داشپه راځه مکای په خپلدان ځان کې ملکمری ات اسحاء قسم دې پسومه باندې عزت تسقا دګی کنه هر کله چې څو چې چکم دې تمام تورشي کنه تمام تورشي کی او تا غړنې پرشي اي आम्ही بيز لتر کبن نه اي انسانانو تاسوب شريكه او تاسوب برداشت کوې توبقن يو حالته ان توا بکوا باحالتين يعني يو شدت او پس ته شدت نه هر یو دویم شدت په ناولنه پورته یې ار یو دوینبا دابلین نه پورته نام نه دا غه درې دي ا دایا دي چې دا ان په معنا د سديده قسم دي ا دا دای کی هر تی تو په کن ان په کو کبا ما د تو یو شخص تی په خپل سخته نه حالت نه او ان په مالهم سديد وی لره چې ایمان ایمان لروري که کنه او معنی د ایمان نشتا او ایزاح قرآن, قران او منل قران او هر کله شوري شتي شپديو باندې قران که پېک او نه لای شي دونه نه کوي او خدای ته عجز نه کوي او ولاته سجدې نه لګیلا ابل سری او راضي بلل الذين كفروا بلک ان کسان چې کافر دیو کذبون او وي تکذیب کوي او د قران او د حدیث او د پیغمبر د خدای او وللا او الله تعالی چې دی عالم عالم دی په ما په اکثر باندې دا یعون چې دی پټه په خپل ذلکی چې حق کفر او تکذیب او وغیره دی او عداوت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټول په دې باندې کې نه دی مالي نه په بشرمه ازمن الدین نذیروک په دیو درناک ها الا الذين عملوا من الصالحات لهم اجر ندې د پانه با اجر به غیر ممنون غیر ممنون ده من چنه به ختميږي په یو ټيم د ټيمونو کې او غیر ممنون ده من چې په دې باندې به دا کې احسان بن شکولي احسان موږ ته خوده فرض مبارک چې دې را مکړي په مپستاسو ولی انا همکم او د پاره د چارپایان ستاسو فایضان جا اتیتوامتل کبرا هر کله چرشی اغلوی مصیبته او لوی بلا چاغه به مشپیلیدا اغه به مشپیلیدې تتامتل کبرا وی یوم ایتذکر الانسان په هی په دغورت بره آیات رایات بکری انسان ما سعا هغه چې د کم عمل کړی دی کدا خیري کړی دی او کدا بدی کړی دی کدا شریک کړي دی هغه وتره یا چی او پته به ولګي چې د دې بصنت نتیجه او ابو رزل د جهنم او کارب شي جهنم لمن یرا له کل لمن یرا د پاره د ار هغه چا چې قابل برویت وي ار شو پی وي نو شراده دي دا بیان ووري دي د دو علامو ووره یو جنتی بلدو زخی دوزخی دی ووره فاما من توقا هغه سوکو چتو تجاوز کړی د حد عبودیتنا او عناصر الحیات دنیا او د ترجی بر دنیا ته په آخرت باندې ور دنیا په آخرت دنیا ته نباس دزيد دو عالمي چې پسې کې را دي ف ان الجحیم ما هی المقوا جهنم بدد ماوالی مقوا هو د علی عوض د مظاپن لیدې ها او ان ما من دلتم دل دو عالمي دی اغسو کو خافه چې دی ویریده مقام ربہی قیام هو بینیدې ندی وجنه گنای پره هودا اوه ننه نفسه د قوجدا او پیگی او مونې خپل نفسه اماره دي سو انر هوا ان هوا هو د تم تبلیغ ایز د مصابلې نقل خویشنا ف ان الجنه تیل موا جنته د ٹھکانله یې سلیمونه کا دا نه تپوس کئ نټو کوله پارا ان ستاتې د قیامت متعلق او وی یا چ ایان مرشاه صاحبہ صاحبہ د دې قیام بکلی د دې واقعي کې دل بکلی راځه لیکن د دې پته خداتم نه لګي فیما فی ای شیءن لا فیما فاسر کې فیما دې الف تخفیپان حذف شویږي ګورې فیما فیما ته پسې کې انت فیما انت ته پسې شی من ذکرها د کنا او د یادولو د بیان مم بیانها ولی بیان پر علم موقو پی نتا تا علم نشتا نو بیان بیسو پی گولی شی الان رب کا منتحاها او پروردگارتا ستا پروردگارتا منتحاها منتحا علم قیابها انتحا دا علم د قیام دا دیدا انما انتما منظرو یکن انت یرون کے من یخشاها مغر مغر آخرى آخرى ما او سوچ چې د آخرت نه یریږي یا نشته دا انزار هغه ته پیدا ورشي کأنهم یوم يرونها فکمرچې دی باندې را قیامت ویني ها لم یلبسو تبې چې دې درن ندی تر کړې په دنیا په قبرونو کې الا عشیهتن مگر وکه لږی مگر اهو اخیرا اخیرا ایسد یوردی وای تعالی بال عشیهتن دا معنا ده ما باندې زوال اخیرا ایسد یوردی او دحا یا اول حصہ دیو ردی بس سوره عبس چه دی مکی دی اندازه کوم دی سنا نی و 42 سنا نی و بون ایتان 16 وی خیاتون دی او پویفی انبی السلام مبارک یو واری قریش ناستو تو او دا قریش وش کوم دی کنه هغه چه کوم دی نو کې 100 پیغمبر علی السلام مثلا ناس تو او دوی وش کوم دی شلای کوله او د دې ما بین کې داګه چې کوم دی کنه سو الله ابن ام مکتوم دی کوم دیږي کراږي چې دت ته اللہ تعبیر په آما کړي دی ويږي او پنا بينا بزرګ سره ته تعبیر کړي دی او دی راغې او رسول الله ته وی علم علمني مما علما كم الله او دی نا بينا بزرګ ته پته نو وا چې د قریشو سره ناس ته دوی اسلام کړي کنا انور السلام او دا دګم نه دا مکن سخن در میانې سخن کدا سنت دی د خبره کی خبره مکوا او هغه په پویو او په حضرت چکل بیا د غشو یعنی عبد الله ابن مکتوم خو نو پوی کنه پېشي او چې هغه د اسوته ویږي بده باندې عبد الله ابن مکتوم پدې پوی ندی چې یعنی د پم خبرو کې مشغول دی او علمني مما علما کلا نبيل بس پدات را بیا نبی السلام تي وګرځانې وکړه هغه وتاونه او کور تننه وته او بس کنه او دل لپاره خپل ټیم مو خو خدای بیا په دې خپه شي ها بس الله بیا په دې سړي ناراض مو مخاطب را شخص مخاطب ده دمر شخص تل پاز دي چاند نه نشته خیر خو یو طرف ته الفاظ د شخص دي خدای عظیمم پکې دي دی, دی. ها نړکه کا روحي مبارک تيوک او توالله حضرت مبارک روحي مبارک تيوک او توالله يا راز ولي انجا افلامه دتی وجنه چرغه دتا نا بنا لیکن تعظیم موله کړی ٹھیکي څنګه تعظیم دی هغه کوي عبستا وتولیت انجا عقل عامه دا سی ویری دی اسره دی نشته اما کومې دام صحیح دی که صحیح نه ولی عباسه د 30000 دا ها د غایب شګه ده ته دی او ته مبارکي غونجه کوه او دا څنګه کوي دا څه وتنوې چې عباس ته ته ته دی غونجه کوه وتولیت د مخاطب شګه نه ده بلکې د غایب ویل ن پدې کې سده پدې کې تعظیم دررسول الله دی سخت سخته تعظیم مورله کړې دي آ کته وایي چې پوره نه ده خدای شو چې و کا نو دا خطاب زکه شو روح شو چې حضرت مبارک دا بي غنام تا چې ته نه کړی چې نه قابلیت نهي مولان باشا دې چې په نه شو ده ورځ مري چې بوي ودا چې علم مو کې څه ته په غټه باندې ودرېږي او دې ته به چې دا سر زردي چتا نه شو غټه نكي علي با يلمي به دا خصه يلم په یو خبره باندېږي نچی یو ترتګور د غایب شي غموې تعذی او زدار و ما یو درې کړه د مخاطب شي غناله ولي یعنه دا سكون ام نه د کړي چې کني قابل د خطاب وړ نه وي په ور نه خطاب نقطه دی په نا ابس دا شه جوی پګټو درې کې کړي چې تا نه څوک سره در نه کی هغه تا نه دا ګټو څوک سره زکوډی شنه دا تبوی په ار بیګي هغه ځای دا مولای انتری شبت چې دی نا هغه چه دې کنه څو تویه ګاندی لبی مولانا شوراګه دا مولا دا افغان شه نو یعقوب ته ویجه دا غره دا داکه چې دې کنه زمانہ تک غیر کاروزات د موریشیا پرتوی چې تاسو کومه یو وای تاسو ته یو دري جنې وکتوبه چې کاروزات تنوز په دې ته په ادري کوم چې غیر کاروزات حق ته میچا ګې کاروزات ته زویم چې کاروزات غیر کار روزان دیتو چې لاګه ای اځمو تمنی وي په دوه اړخو جانب دو او درې ده امورې شپړنه ګڼ طرف ته او درې تیږي دا سه وی کول په کار تی دا سه لم دي چې په یو مسله کې سړی بدی ویګو بل پټول او علم وکړي مستقشه نو له حاضر دی و جنلادا و او تاسو څه شي خبر درکو ویګي تاسو څه شي خبر درکو چګن دې کړه د د په حال باندې تا شي خبر درک د د په حال دا بری جمله خلاصو غیر مرګیا چه د دې تطم ہے چ دې معمول چ ترشتور هغه باندې نه جی دا جمله په دې دا خلاصو شي را او کړه دا تاسو شي خبر درک په حال ددا لعل هو یزکا شاید چې جدی تسکیو کی اوزان پاکی پیګی کنا او پیګی او پهالتی انتهایی کی ځان پاکی د ګناړه چکمت کیتا نوری او یذکرو دیگه او یا نسیت قبول کی په حالتی ابتدائی کې چتا نه کم شې ووري نو دې کې دوه خبري دی او د حالتی ابتدائی دی نو نسیت په قبل کې او یو حالتی انتهایی دی نو ځان راسو بیگ تسکیه ظاهره او د باطن موکي زه خدای پاک زمانه خبر اوریدل اړینه کستانه طاقت تماري نو دا ازنه شمه درقولینو او خبره زمانه خدای فتن په احل ذکرہ نو سو نن په باور کې دتا نصیحت خير پاین د زمانه کې اما من استغنا هغه شو کو چې دی بے پروا دی سره او غنی دی په مال نه فان تلحو چې من استغنا هغه شو چې بے پروا د دین نه نه فان تلحو تصدقه نو ته هغه ته او پتان باندې خصه الزام نشته ری الله یزکہ چې دې نصیحت قبول نکي په یوه کې الله یزکہ چې دې ځان پاک نکي نو دا الزام غو پتان نشته تا خپل غل خلاصہ کړی ځه اب اما من جاء که یسان هغه څوک چې تا تراشی او یسع دی کوشش کوي او هو یخ او هغه دې خدای نه یریږي ف انت عنه تلہ تا غنزان مشغوله کلا قام کوچ دا کار بیاوند کی بیا نو رسول الله صلی الله علیه و چې په جن کې کړه دي او دې چې پکاله مجلس ته راگی نبی رسول الله با پاسه دو ساغر به اوته غړوي په دې کې نا او وی پیږي مرحما بمن ا تبنی مرحبا دی هغه چاته چې خدای عزوج د پشان کې ملامته کړي ما دا ته کې بیا نو نه پانت احمد تعالی کلا تاسو کار چې بیاوند ان دست کرا دا قرآن عظیم مبارکایتو نچری دا نصیت تی او وقد نصحت الامتا دا امت تا نصیت کری دی فمن شعہ ذکرہ دا چاچک چا وخی پیگی نو دا تذکر دا نصیت په یاد کی یاد دی کی عمل بپیو کی او دا چکم دے کانا فی صحب مکرمتن پیگی کانا او راضی جی د دی چکم دے صحبنا لوح محفوظ دے پیگی کانا او راضی ځکه چې شخپو اوټول عمانې ک تابو نهپغې کې لکې شويديدي دی, دی. <تصفح> کا ان دا یاتونونه مبارک کا اندي او دا نصیت کا ان فی صحب مکر لما پږې په اغ صحيی پو مو ځزو کې په خدای او مرپ پږ چې فورتهې پاسمان کې ول محپو چې کم دی د ونه د لاندې دی که کنه دی د ته لاندې دی کهذا په دور منسووب نا پورتا او متو او پان کې دی د مصلح شایطینو نا ادبدو خبرونا ابي اي دي کوتبت بي اي دي نقلت بي اي دي صبررا صبره زموږه سپیدا او دا نقل شي وي دی ولیکل شي وي دی په لاسو نو چې کم د لیکونکو پرشتو کرامن چې معزز دي په الله باندې او وررا او تعبداريونه کاری دي او تدل انسانو او لعنتی دشي انسان کافر اخرې خدای انسان تک خیرې کوي داخيري ديجي عربو کې کار نه اخرې ب کېدل په دې لپاره و قتلل انسانو لعنتی ديشي انسان کافر ما اكفر اني شي ان حملو على الكفر چې دې سشي ابا ايش او من اي شي خلقا دې رقم شي خدا پیدا کړل اللہ پخفل جواب کئی من نطفہ دے الله پیدا کری دے مفینا خلقہ ہو پیگے دے پیدا کر نفقدر ہو پقدر سمنا سو و آزاہ ہو دے دا, دا اندامونے برابرکل سمس او بیا غشکم دے لار در آوات دو د دا نمور د خیٹینا یس سرا اللہ و تانسانک لا سرد دے چا غزے سونا تنگ دے او دا دون محشم پی بانی روزی <کتا> دا خدام معاملات پکې دې کدا نه ندا نشې کې دیږي او بیا چې دې نو دا بل نعمت او درې نعمت دا دی چسم ثماماته کو بیا با الله دی مرګي ها نو مرګ نعمت دې کنه دې ولی دا چې کوم دې سبب د حياتي ابدي نه مغیر مګر جنت ته جنت ته سره به هغه ته مت نژي شي نشې دیږي نو په اقبره نو دې دا, جانت دا په قبر کې واچي ن پټی کی په قبر کې په اکبر سره نه پټی کی په قبر کې او د باقی حیواناتو په چان نه دی ا سپه د تمړشی نو ته قالای کی خلک وګور دی بس اوسور دی بعدونه پهلوی ځو څو کنه ا دې دا چې پزما کړي کپټی کپد مزما کړي پاس دی کلان دي دنه پټک د دې عزت یو کو لګي او ثم اذا شاء انشر ا ور کلچ د خدای وحشی دی برا جمدی کی قالا الله په کوئی چدا سن نو پکار ای زالې مداشه پکار نو لما لما لم یقب لم په مر لم دي لم یقب ما امره د قعدان لم یقب دی انسان ادا نه ک ما هغه شی امر هو چې خدای په اوت ادا کړ کم شی باندې چې الله ده ته امر کړو اقا د دانک الله وایي چې انسان او دی انسان په نظر دی عبرت ایلا طعامہی پیګی کنه ایلا تدبیر توعامہی تعان خپل تک تدبیر ده تعان یا ردراروان ته تعان دې ک تدبیر توان دې تدبیر دې هغه ده دې سببنا الماء چې موږ شدید پیګیرابه یوځیدو به سبن پرابه یوړل سرا ثم شققنا الارض او بیا موږ سری کوز مکه شقن په سری وادي سرا او بټی تن روخي جي بنا باد سرا او سرده نچه دیر ضعیبتی او غون رزمکی او سورا. فا انبتنا فیها منگر اوٹو کو پده که حب بن فیگی کنا دانی یعنی غلا وعینبن انگر وقد بن دیر قد ک که علمو خبر کرده چه دیر خبر دی ملک سلور ملک لا سلور دي بازوی ترکاری دا قد بن ترکاری دا او بازوی چه دا سیف دی او بازوی چې دا غیا دا او بازوی چه رشکہ دا سرور ترجمه علماء ولیک دی او زیتونن او زیتون سری او زیتون چې کوم دی درخته زیتون او نخلان درخته خرما او دانن کې وحدایقه پیګې د پاک زګم دین سان توهما دا اشپګمداه وحدایقه غلب او هغه چې کوم دی باغیچه غلب چې ګوره باغیچه چې ډیرهونی پکی وی او پاکه حتن او میوه او عبن او اب چې کوم دې سې شېدي چراغا او باز وی چې چې مراد تنه مطلق اب هغه غیادا ها غیادا ترع النعم چې چرفای نه کوي او باز وی چې ابن منه بوسو بوس ته چې کمروجي متاع لكم والانعامكم قد مر فاذا جاءت الصوخه هر کله چرآ شي اغه مصیبت کڼونکه دمر چقده چې سړی په دې وګونو کول کې دیمه په لیدا کنه دا زم مشپیله دیمه دا د مشپیلاته دا ما ته پته درته راځه کڼون کې د شاخه باندې کڼون کې يوميه تر المرء فقم رب باندي چې تختی به پیګه شخ من اخیه ضرورنه د دا تر د دان له دا حالات او امه د مور نه به تختی او ابي هدا پلان نه به تختی مصفای بیت کی ذخینه به تختی و بنی ہے د زمانه نو به تختی اداولی تختی علت فرار و یکنا ولی لکل امرئ منہم ما الا تفرنده کبلی د پار د شخص د دینه با شأن یوم یو حال بوی یوغنیه جدی رب النبی پرواکړی دی او نفسی نفسی وئی نفسی نفسی وئی او وجوهن او مخونا یوم ایزن پا تغرزبان لبا مصبرتن لوخان بی واحکتن خندان بوی مصتبصرتن خوش خوشال بی شادمان بوی او دا داست د دا مخونا چا دی دا مسلمان دی او, او مخونا ازن با یوم ایزن پا تغرزبانی علیها غبرا تاغی به غباری غبار بپی او ترحا او رسیدری به غیت قطران فگی طور تک طور بی مخونا قطن طور والی اولای کا دا فریق کسانی چې دی همل کفاره تل فجرا دا کفره پجره دی زمونږ مړي شه پپه پنا رمضان هم بیا دا کفره پجره دی کفاره فجرا او کفاره چې موږ کفیر ته پجره جمعنه پاجر دا یعنی دوی جمعواله کړی دی په مابین د کفر او د پوجور کی هغه بده هغه څه وی دا به کفاره پجره دی نبی دې دی پخ تو خرواشم هم پدې پیمت منبر باندې په خدا پاک یې خبرونه کا دومره زورور شلې وکنه منبر د دې په خدو قرباتو نه تاسو کا پرو فجرې خلکو به ګډ نه خورولې د اس امریکا نه از مریم لیان تیر شوی چار جان وشي سورته تکفیر نو خدای ستخې نبیو چی مبارک چلی نامکید وی شی ته څو وی او دا چې کم دی کم دیر شه مبارک آ موږ په کابل بیسه خبره کولای غو چې موږ په ځماړه کې ویل تکي یو نګر راغل بشر موري شه باندې یو موري شه د پاکستان راغلو نو یاغه مغبری ته چټیون یا کته وی چې موري شه پاکستان نن وې راغ نو هغه ته به غو کول کنه انت زار به کو او کنه دمت یاد ول پکار دې دا نه به خلق تمه کوي لا انهم يحذرون دکی قران یې دې هم کما دغه اهو ما غږ دې نو یې قنا وی چې مورې شپه ما مشر مو شپه له ورګر دې من دې کومه په دې چې مورې شپه تلا په محکمات نشم کولی شرمې کو بیا غو به سموري شپې کونټه وسره وګړټ پټکیوالې بیا غ بیا په دا پلان کې د پاکستان نن ورځ هغه لی دی ته ما په مخ کې تقریر نشي کولی نو زه بلاښم یعنې که په وخت یو کوي په دې لپاره دي ځلې وڅو وی دراګه نه تاسو یې دې ګورم دا ټولې خبرې یادول په کار دي خان او ولائک همل کفروت الفجرہ یدا کفرو په جره دي په ما باندې کفرو دې پوجورګي سور په دا وشي بسم الله الرحمن الرحیم دا سورته تکبیر مبارک چلیمکی دي او هي 30 مشرونا یتن کنا دا سات په مانځ کې چوین خو کله سنت ادا کی کنا دا دو سره سورته نور ولی زکه چې یو کم ډیر شډې شو او دا ور پسی چې دی نو سدی نور لسته اغان نور لسته نو شو څلوی خطا یاتونه خو ش برابر شو کنه او مخالیدم خلاط شو ها ننه ننه اول پې یو یو پیوکی ما دا وی دی سشم شکو وی رن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو الشمس رادی اذا الشمس کو بیرت ارکل چنور با وکر جی